السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلت transaction 2.834. dinamika.com. Vaša ekopetna stanska stanica. Innal hamdalillah, nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa aša danne Muhammedan abduhu wa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi u min tebi ahim bih sani wa yumi din emma ba'd Esselam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh poštovana braća i sestre u islamu pošto je stigao popriličan broj pitanja a neka od njih traži I zahtijevaj duži odgovor, ja bih da odmah krenimo i uđemo direkt u temu. Naime, prvo pitanje glasi. Esselamu alaikum, alaikum selamu rahmetullahu vrkatu. Da li ako je na tešehudu, da li ja ako na tešehudu učim etehijatu i onda počnem šehadet, a imam ustani Da li ja da završim e, šehade i ustanim ili da odmah za imamom ustanim bez proučenog šehadeta ili sam ga upolo proučio? Odgovor na ovo pitanje je odgovor na ovo pitanje se vraća na hadis Mutafakalehi u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ibnama djurila al-imam wa yutamma e, zaista je imam postavljen, da bi se za njim upravljali, da bi se za njim povodili, da bi ga pratili. Prema tome, ono ko klanja za imam, on propisano je, bez obzira ako nešto ne stigne da prouči, da završi, da ga slijedi. Slijedženje, naravno, ide u, u pokretima. Znači, kada ode na ruku, da se za njim ide na ruku, nakon što on ode. Kada se digne sa rukua, da se da se vratimo sa rukua, za njim sljedeći ga. i tako odlazak na seždu, dizanje sa sežde, također prvo sjedinje, prvi tešehud, kada on ustaje, propisano da se za njim dignemo i da ga pratimo tj. bez obzira dok smo stigli u učenju etehijatu. To je ispravno na osnovu ovog hadisa. Ako šta ostane, nije proučena i tako dalje, osoba muktedija koja kanja zavimao nije dužna da Da, da učini sehvi seždu, nego sehvi teždu kada se kranje žematu, je, čini imam, a ne oni koji za njih kranje bez obdjeva šta da propusti, osim ruknula, naravno. To bi bio prilike odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje, ovo je jedno od tih uh, dužih pitanja, koje će malo za, zahtijevati, malo uh, jači zadah i uzeti malo više vremena, ali tako je, jel? Pitanje glasi, selam alaikum, alaikum, selam, rahmetullahi, barakatuh. Pitanje je jedna izreka koja kola Facebookom i na tu izreku podijelili smo svoja mišljenja. Da li je u redu? Da li nije? Pa želim da nam uvaženi Da svoje mišljenje na ovu izreku, Allah kanagradi svakim dobromami, citiram, znači izreku citira, kaže, Žena je izrasla iz rebra muškarca, a ne iz nogu da bude gažena, niti iz glave da bude nadmočna, nego sa boka da bude jednaka, ispod ruke da bude zaštićena i blizu srca da bude voljena. Zatvor, završena izreka, zatvorena naodnici, dalje nacelja, kaže, je nacalja, kada je posebno potvrtano da žena bude jednaka. To nas je podijelilo u mišljenju, nego, e, sad opet navodi dio one izreke, nego sa Boga da bude jednaka. Allah Želešanu kaže, zato što Allah dao prednost jednima nad drugima, sura Nisaa i tako dalje, kako sa pitanje znači kako žena Da bude jednaka. I ovdje završava pitanje. E, što se tiče ove izreke, ne bih direkt na nju odgovarao, nego onaj e, kompletan odgovor koji, e, koji je vezan za temu jednakosti muškarca i žene. E, nakon e, spomina u globali e, suštine tog pitanja, kako, kako Islam tretira tu stvar, E, može se jel, e, svako vratiti da analizira ovu ovu izreku u kojoj je došlo, kaže žena je izrasla iz rebe muškarca, što se jel, vraća na poznati hadis, a ne iz nogu da bude gažena, ovo je dodato od onog je dodo, niti iz da bude nadmočna, dodato naravno, kaže nego sa boka da bude jednaka, ovo je također dodatak koji je jako upitan, E, ispod e, ruke da bude zaštićena i blizu, e, da bude zaštićena ima u osnovu u švesnim tekstovima i blizu srca da bude volja također ima e, znači ono što, što je sporno u ovoj izreci je svakako e, ovaj dio kaže jel nego sa boka da bude jednaka odnosno tome šta se podrazumijeva po tom jednakosti Pa tako, jel, u toku odgovora razumijeće se, jel, koliko je, koliko je ispravna sama ova izreka, mada ona, jel, po svojoj srštinu, uglavnom liči da je, da, da je došla od strane žena, jel, da, da je neka od žena naših sestara to izrekla mudro. Odgovor na, na pitanje jednakosti i izjednačavanja muškarca i žene je sljedeći. Na samom početku vrlo bitna je stvar da se napravi razlika između pogleda islama na tretiranje muškarca i ženi, u odnosu na pogled koji danas preolađuje na zapadu, sekularistički pogled, u kojem se poziva naravno na izjednačavanje između muškarca i ženi, Kada navedemo ovu osnovu, onda možemo dalje jel, spomenuti neke detalje, vraćaju se na šerijski tekstove. Naime, vrlo je bitna stvar da sa strane islama, sa strane šarijata, da se zna da je suština veze između muškarca i žene u islamu, da je, da je suština te vezi, veze međusobnog nadopunjavanja. Znači, veza između muškarca i žene u islamu je veza upotpunjavanja, nadopunjavanja jednog sa drugim. A nije veza među njima veza natjecanja i takmičenja i suparništva, kao što je u suštini na zapadu. Odnosno, Po islamu znači da muškarac nadopunjava ženu, a da žena nadopunjava muškarca. Znači, islam gleda u muškarca i ženu, da su oni nešto jedno što čine insana čovjeka. Da su dva spola različita, da su dva dijela različita koji nadopunjavaju jedno drugo odnosno, da njih dvoje nisu isti u samom u samo u samom fizičkom formiranju, u fizičkom sastavu, po svojoj suštini formi, niti po svojim mogućnostima. Odnosno, to nas dalje vodi do toga da je nemoguće, da je nespojivo, jel? Da se da se izjednači dvije, dvije, dvije, te, dvije posebne stvari, odnosno muškarac i žena, da se izjednači u obavezama i u pravima. Zašto? Zato što izjednačavanje, jednakost, u različitim stvarima je mahana. Nedostatak. Znači, ako su muskarac i žena različiti po svojom fizičkom znači, po svojom fizičkoj formi i po svojim mogućnostima, a različitosti, a različitosti, njih dvoje su različiti, znači, e, onda dolazimo do toga, Da je, da je zaista sa strane razuma mahana i nedostatak zahtijevati da se dvije različite stvari, muškarac i žena, da se izjednači. To je sa strane razuma. A sa strane gledana, gledana sa strane obaveza i, i, i prava, to je, to je vid zuluma, nepravdi. Nepravedno je tražiti određene stvari od ženi koje ona ne može raditi, kao i od strani čovjeka, koji može raditi samo žena. Pojartit ćemo te detalje inšava. Znači, ovo je neka osnova, da Islam gleda na muškaca i na ženu, da su, oni, da su njih dvoje dvije različite stvari, dva različita bića, iako su obo insani. I da je nespojivo da se izjednači, zbog svoje različnosti, niti u obavezama, niti u pravima. A na to ukazuju mnogi šarijatski dokade što, će, što ćemo navesti inša tala. Odnosno, od Allahove mudrosti, Allah je koji je stvoritelj i tvorac insana, i muška i ženska, je to da on da je kao stvoritelj jel, nije učinio Uh, muškaca i ženo koji se razlikuju uh, po svom tijelesnom sastavu i po svojoj uh, psihi koji se razlikuju uh, Allah Žešanu nije učinio tu stvar povodom za suparništvo za razilaženje, za neprijateljstvo među njima koje, uh, koje nastaje nakon, nakon uh, natjecanja da jedno zauzme mjesto drugog, nego, nego, nego šarijat, jalađešano, u stvari gleda na muškarca, na ženu, kao na dvije različite stvari koje se međusobno nadopunjuju. Šta to znači? Znači priroda muškarca, njegova priroda, znači u njegovom tijelesnom smislu, ona nadopunjava prirodu ženi, Ono što, a, a, kako je stvorena žena po prirodi. Znači svako od njih je, nije neovisno od drugog. Nego muškarac nadopunjava ženu i žena nadopunjava muškarca. I zato narod, zato, je, e, e, zato je ženitba i brak u islamu nešto što je nužno u općem smizu. Znači, nužno i neminulno za ljuske, za opstavnak ljudske vrste. E, a naravno, dijelo, ovo je zasno na tome što se ova dva spola, muški i ženski, ne mogu se odvojiti jedno od drugog. Nisu neovisni jedno od drugog, nego imaju potrebe jedno za drugim. Odnosno, opet da podvučem, znači, Islam gleda na različno od muškarca i žene, u njihom fizičkom i psihičkom smislu. Gleda kao na dvije različite stvari koje se međusobno nadopunjuju, a ne na, na, na dvije stvari koje su supar, suparnici jedno drugom, gdje trebaju nadladati jedno drugom. Odnosno, A, da se treba izjednačiti u onom što po svojoj prirodi ne mogu biti jedna, jer su različiti po samoj prirodi na kojoj su stvoreno. Za razliku jel, od, od zapadnog gledanja na muškaca i na ženu, povrstvo je na onih koji pozivaju na izjednačavanje muškaca i žene, a to je ono što prevlađe na zapadu, gdje se traže jel, prava ženi na emancipaciju žene i slične stvari, je gleda se jel na to da muškar, da su muškarac i žena u stvari da su oni da, kao, kao dvije, dvije osobe koje se natječu da se natječu i da imaju pravo da se natječu istim stvarima imaju pravo imaju isto jel i obaveze i prava i tako dalje što je jel gledači sa, sa strane zdravog razuma što vodi ljudsku vrstu vodi ljudsku vrstu propast videćemo kako. E, također je vrlo bitna stvar da napomenemo ovdje, da snaga muškarca, njegova tjelesna snaga i psihička snaga odgovara odgovara e, o, o stvarima koje, kojim, za koje je zadužen, odnosno zaduženje za izdržavanje porodice, za fizičke poslove, za za za za vođenje zajednice društva i tako dalje uglavnom van porodice van kući oni je da čuva porodcu, da je štiti da je izržava, da je održava da je odgaja, da pazi na nju i tako dalje znači snaga muškarca njegova fizička i psička snaga odgovara ovakoj obavezi za razliku od ženi koja je fizički slaba i psički slaba pa joj odgovaraju Nači odgovara joj znači, smirenost, mirovanje koje, koje se traži kod one ko žene koja boravi u porod unutar porod porod atmosfere porodične atmosfere gdje ona jer obavlja one dvije najbitnije stvari a to je a to je majčinstvo i odgajanje djeci, odgajanje generacija budućih Nači po prirodi ženi odgovaraju ono za što je zadužena. Takođe priroda muškarca fizička i psihička odgovara muškarcu ono ono za što je zadužen što radi u praksi, stvarnost je da da, da on to radi u praksi. Takođe ovo ne znači da je žena manje vrijedna od muškarca. Kao Kao ljudsko običe. Niti da je, da je time umanjen njen iman, i njena vjera, i njena akida. Nego su oboje, i muškarac i žena, su potpuno jednaki. Ima istu vrijednost kod Allaha Đaršanu, kao ljudsko običe, sa strane akide i imana. Međutim, u čemu se oni razlikuju? Razlikuju se u ulozi, u poslu, u obavezama koje trebaju da rade na dunjalu. A ta su dolazi zbog toga što su sami njih dvoje po prirodi različiti međusobno. A u osnovi i muško i žensko su ljudska bića koja su zadužena u islamu da radi robuju Allahu Đelešanu, radi određene ibadete i tako dalje, što ćemo navesti inšala, znači u su odjednaki ocim onim širijaskim teksturima gdje je došlo pojašljeno u čemu se razlikuju. Znači u osnovi su jednaci kao ljudsko i zaduženi i stvoreni radi ibadeta, Allahu Đelešanu. Međutim poslove koje, koje radi žena kao žena, muškarac kao muškarac, u praktičnom životu su različiti zbog prirodne različite njih dvoga. Znači, zbog psihofizičke različite muškarca u odnosu na ženu. Međutim, ova različitost je te prirode da u stvari nadopunjavaju jedno drugo, a ne da su suparnici i neprijatelji jedno drugo. nači žena nadopunjava čovjeka u njihovom zajedničkom životu i obrnuto muškarac nadopunjava ženu. Jedno bez drugog u društvenom životu ne mogu. I ovo je ono što se sa strani, sa strani Islama naziva adl-Islam, prav, pravednost Islama. nači Islam gleda na relaciju muškarca i ženi ne da su jednaci, da su isti, da su jednaci, nego Islam kaže, naši sa strane Islama, sa strani, strani šarijata, Islam uspostavlja pravednost između njih dvoga. Ne dvoga, nego pravednost. I to je milost od Allaha Đalešanuhu, od Islama. I to je mudrost Islama. Velika je mudrost i velika se mudrost u ovome krije. Sa strane razuma, sa strane šarijata i svega ostalog što će se inšala pokazati. I da ne duljimo oko ovoga. Ono što je bitno da napomenim. Sa strane pogleda zapada. Na, na relaciju i odnos između muška i ženska, njihova relacija je suparnička, natjecateljska. Oni se takmiči. Zašto? Zato što su došli sa tvrdnjom da su njih dvoje jednaci, da su jednaki. Međutim, ova pogrešna tvrdnja, koja je uočno i pogrešna, Jer se ne može izjednačiti nešto što je samo po sebi različito. Odvela je u mnoge, mnoge promašaje i mnoge probleme, mnoge poremećaje, da je, da je napravljen pesad na dunjavuku. S kojej strane? Pokušaj izjednačavanja muškarca i ženi podkopava porodični život. Koji je, jel, klica jednog društvenog života. Na koji način? Zato što je na taj način da se žena izdenača sa muškarcom, ona je ostavila ulogu, osnovnu ulogu, zbog kojeg je stvorena. A to je porodca. Manjčinstvo i odgoj porodce, vođenja i brige, računa i brige u porodci. Pa je porodica postala maltenev poput porodica. Nažalost, na zapadu, mnogi, znači, većini porodca, je, u njihovu život je poput hotelskog života. Poput nekog kluba na kojim, u kojem su okupili živi. Nema ljubavi, nema majčinstva, nema brige i odgoja od strane majke koja boravi zajedno s porodcom i koja vodi brigu o njoj. Nego je nastao blagi haos. I nastao su mnogi problemi koji su poznati što nisu tema ovoga o čemu govorimo. Također, Sa druge strane, znači ova tvrdnja da su muškarac i žena isti i da su jednaki je odvela do potkopavanja i poremećaja sa ekonomske strane, sa razvojne strane između, između muškaraca i ženi. Jer žena izlazi, jel, izlazi, izlazi van kući i radi na mjestima gdje radi čovjek i natječe se sa njim. Naravno istovremeno zauzima mjesto od mnogih muškaraca koji su preći da, da dođu na to mjesto da radi. Istovremeno ta žena koja izašla, ona ne može da radi poslove u kući. Prema svojoj djeci, vođenu računje o porodci, počeju od odgoja djece, od, od, od spremanja kuće, od rane i svega, i to ne slično. Što naravno dovelo do velikih problema sa ekonatske strane je jedan jedan zaista veliki problem nezaposlenosti se vraća i na u stvar jesu žene izašle izašle su i ušle u fabrike, ušle u tvornce, rade na svakom mjestu gdje mogu da rade osim u rudnicima i na drugim mjestima gdje gdje treba jača snaga muška uglavnom ostavljene su kuće koje e, zjape, koje žude za, za majkom, za ženom, a napunjene su, jel, napunjene su tvornice i radna mjesta sa ženama i time istjerani mnogi muškarci koji u stvari treba i oni da rade kako bi, jel, kako bi zažavali svoje porodce. Također, e, ova teorija izjednačavanja jednakosti između muškarca i ženi odvela je dotle, jel, narodno pod izgovorom, jel, e, Uh, slobode žene uh, odvele do, do poremećaja, do potkopavanja morala a ahlaka kod žene. Kako? Na koji način? Zato što je žena izašla među ljude, pomiješala se sa njima, radi na radnom mjestu gdje je pomiješana s muškacima strancima koji nisu ništa, gdje se, što opće poznata stvar, i ne može nikom negirati, gdje se uzloupotrebljava njin fizički izljev i se uglavnom na njega i gleda mimo toga što se jel, što se može iskoristiti kao radna snaga što je odvelo el otvorilo vrata mnogom velikom nemoralu mnogim sramotama the je steed žene gdje žene više gdje su žene postale i dobile osobine muškaraca u oblačenju u ponašanju, u grubosti i tome slično i tome slično. Kada ne govorimo jel o procentu zinaluka silovanja i mnogi drugi jel zločina ovi moralni prirode jel. Takođe ova tvrdnja da su muškarac i žena isti kako to tvrdi sekularisti na zapadu i što je opče raširena teorija i tvrdnja na zapadu je odvela i proizvela da vezu i relaciju među muškak i ženi na osnovu natjecanja i suparništva i neprijateljstva. Tako da je raširen duh i priroda neprijateljstva, ljutnije i sržbe jednog pola spola na drugi. E, tako da je zamenjena priroda koja ko, po prirodi stvar koja treba biti između muškarca i žene, oni koji su jedni drugima za, e, znači dozvoljeni između ljubavi i rahpeta, koja se nalazi između muškarca i žene, e, koja se nalazi između oca i kćerki, e, rahmeti, milosti i, milost i e, suradnja e, je to tosa relacijom izazova, natjecanja nadmetanja, neprijatelstva i tako dalje, i tako dalje. Sve ovo su, jel, vidni poremećaji, vidni poremećaji koji su rezultat ovije tvrdnje, da su muškarac i žena isti i jednaki. I da to treba, jel, da to treba, jel, pokušavaju to spravesti u, u stvarnosti. Gdje je stvore, naravno, kao što kao rekao malo prije, jel, duh mržnje i neprijatelstva jednog spola prema drugom. Pogotovo je to isponjeno na zapadu. Gdje žene imaju svoje raznorazni organizacije, ženske organizacije, koje pozivaju i traži da, da se izjednačuje prava žena sa muškarcima. Međutim, činjenca činjenca i stvarnost je to Da je u stvari na zapadu, i dan danas, žena je ostala žena. Muškarac je ostao muškarac. Odnosno, još uvijek su muškarci oni koji vode glavnu politiku i glavnu riječ. I oni su oni koji upravljaju i zajednicom, i sredinom, i najbitnijim i glavnim stvarima. Iako ćemo naći pojedine žene... Koji, što su izuzeti, jel, da su uzele i preuzele uloge muškaraca u određenim stvarima, međutim, to je još uvijek e, žena, jel, žena je ostala žena na zapadu. Bez obzira što ta zapadna filozofija e, sekularistička pokušava pokušava, jel, e, i, i uradila dosta na tome da, da, da zatrni. Da, da uništi maječinstvo i porodični odgoj od strane žene i majke. Naravno, žrtve ovome su djeca. Normalan zdrav odgoj. I to, to je primijetno danas na zapadu. I normalno kod muslimana koji slijedi, koji slijede ovu tvrdnju ovu teoriju i pozivaju na, na emancipaciju žene i na izaznačavanje prava ko žene i tako dalje. I čak do te mjere doveli mnogi muslimanki i muslimana, jel, da se pokušava i neki širijski tekstovi tumačiti na način da se usladi od onim što je došlo od zapada, gdje je nemoguće te stvari spojiti, jel odviđene širijski tekstovi koji su tako jasni precizni, koji govori o muškarci prirodi, muškarca i žene, o njihovim zaduženostima, njihovim obaveza, obavezama, odgovornostima, pokušavaju se... E, pokušava se to na drugačiji način, moderni, kako kažu, moderni, savremeni način gledanja na ženu i tako dalje, i tako dalje, što je e, više vodi, što je poslije smiješna i žalostna stvar istovremeno. E, da ne duljim više oko ovoga, e, ovo, ovaj, ovaj uvod, ovaj, znači ovo je bio samo uvod da se još nešto kaže po ovom pitanju. Znači da se, da islam, odnosno šarijat, različito gleda na muškarca i ženu kao dvije različita, dva različita ljudska bića, koji se međusobno onda dopunjuju za razliku od zapada, od zapadne filozofije, od sekularističke filozofije, koja gleda da, da su muškarac i žena imaju relaciju i vezu međusobnog natjecanja. Imaju relaciju i vezu. Međusobnog natjecanja što dovelo do neprijatelstva do netrpeljivosti, do zauzimanja, pokušaja da se zau, zauzmu uloge jedne drugima u životu, u stvarno životu. Znači u samom osnovu ono što se naziva jednakost muškaca i ženi ili relacija između muškaca i ženi, Islam gleda na muškaca i ženu u jednom smjeru u jednom smislu, koje je jasno i nadmosmisleno, dok zapad i zapadna filozofija, ova današnja savremena sekularistička, pokušava to na drugačiji način da opravda, da pozivaju se na tu, na tu poznatu tvrdnju jel, koja je došla i raširena od francuske revolucije do dana, danas, koja je pozivana na jednakost među ljudima, odnosno na jednakost među spolovima itd. Helemnese, e, Sada se postavlja ono osnovno pitanje. Da li, je, da li imamo u šarijaskim tekstovima Korana i suneta nešto što ukazuje na izjednačavanje žene sa čovjekom, sa muškarcom? Odnosno, predstavljujemo, šta nam je došlo u Korana i suneta po ovom pitanju? Počet ćemo od vrlo bitne stvari, a to je raširjena greška u razumijevanju ovog pitanja. Gdje o strani mnogi kada govori o ovoj temi, kažu, kažu, Islam je, kaže, vjera jednakosti. Kada govori onako, uopćeno, kaže, Islam je vjera jednakosti. Islam poziva u jednakost. Što je pogrešno. Ispravno je reći da je Islam vjera pravdi. Islam je vjera prave jednosti. Islam sa svojim propisima, sa onim sa čim je došao, podziva i uspostavlja pravdu. Vidjet kako. Najbolje da se pojasni ova stvar u onome što, što je rekao šejh Ibn Usajmin Rahimahullah u prilikom komentara akide vasitija, na jednom mjestu je, je izašao je, iz, iz teme, pa je govorio o ovoj, ovoj stvari. Pa on kaže, je. Kaže, trebamo znati da ima ljudi koji upotrebljavaju izraz, umjesto izraza pravednost, jednakost. A pa kaže, ovo je greška. Naravno, prepisuju što islamu, je. Kako? kaže ne kaže se jednakost zašto kaže li e, zato što što jednakost e, zahtijeva e, nerazlikovanje između dvije stvari znači jednako znači da imaju dvije stvari koje se koje, među kojima nema razlike zbog toga kaže zbog ove pogrešne tvrdnje u izjednačavanju. Kaže, došli su ti ljudi i kažu, kažu i on navodi narus, kaže, eju ferpin bene veke revolunsa. Kaže, u čemu je razka kaže, između, između muškaraca i ženi? Poslije to pitanje. Pa, zek, pa kaže, dalje, pa, kaže, pa su onda izjednačili između muškaraca i žena. Do te mjere, kaže, da čak imamo u komunizmu Do, znači komuniciju su došli sa teorijama, kažu, jel, kažu, kakva je razlika između hakima i mahkuma, kakva je razlika između e, vladara, naredbodavca, vladara, namjesnika, i onog koje počinje. I ono ko vladar. Kažu, nema razlika, jel. I kažu dalje, kaže, i ne treba, kaže, da bude da nema niko ni, ni nad kim nikakvu vlast. Do te mjere kaže da roditelj, otac, nema vlasti nad sinom. Ja, kaže, jer nema vlasti e, otac nad sinom. I tako redom, tako redom su krenuli. Nad, e, odnosno, šeh ne raspavlja dalje o ovome, nego kaže. Nastavlja dalje da pojasni tu grešku kada se govori jednakost, pripisujući to islam. Kaže, ako, kada, a kada, kada, kada mi kažemo, da je islam vjera pravde. Kaže, pravda znači, definicija pravde je, kaže, i ata'u kulli ehadin ma jestahikuhu. Dati svakom ono što zaslužuje, ono što mu pripada. Naravno, kada se ovako, kaže, pretumačil pravda, a to je pravda, Onda kaže, jel, odklanja se ta, a, a, ta nedomica. Onda, onda dolazimo do, do ispravnog razumijevanja, zdravog razumijevanja. I kaže šejh dalje, kaže, zato kaže u Kur'anu nije nikada došlo, nigdje, inna Allahe ja moru biti svije. Allah žela šanu naređuje jednakost. Nema toga ajta. Nema takvo nešto u Kur'anu. Kaže, međutim, došlo u Kur'anu, inna Allahe bil bil'adli. Sura Nahdl 90. Zaista Allah, šalno, ređuje pravdu, pravidnost. Također, došlo, kaže, vajza hakemtum bejne nasi, en tahkumum bil'adli. A kaže, kada presuđujete među ljudima, da presuđujete po pravdi. Po pravdi, ne po jednakosti. Kaže, da vje šej, kaže, Slagao je na islam onaj ko kaže, kaže, ina dinel islami, dinul musavad. Da je e, vjera islam, i vjera jednakosti. Podlašim još jedno, kažeš Huzanin. Kede be'alel islam. Slagao je na islam onaj ko kaže, da je vjera islam, vjera jednakosti. Nego? Nego je vjera islam, dinul adli. Vjera islam je vjera prave, pravde, pravednosti. Šta znači ta pravednost? Pravednost islamu znači da se izjednače oni koji su isti. Džem benem utesavijen. Da se dvije stvari koje su iste, da se nije dvije izjednače. A da se napravi razlika između onog što je različno samo po sebi. I kaže dalje še kaže ona da ono din musavatin fahada lajqulha men ya'rifu din alislam akaže dođe neko da kaže da je da je islam vjera jednakosti kaže ovo ovako nešto ne kaže osim onaj ko ne zna šta je vjera islama pa kaže dalje nastavlja a kaže ono što puči na ništavnost ovo ove ovo pravila što se hoće da se napravi od nje pravilo a to je da da je, da je islam vjera jednakosti u općem smislu i da je vjeruje jednakosti između mu, muškaraca i žene kaže enne aksere ma'jatul qur'an huwa an-nafi musabati e, e, većina ajeta kao što, što Kur'anu govori o negiranju jednakosti izjednačavanja pa kaže uzvišeni Kul hal yastawi alladheena ya'lamoona wal ladheena jesu isti oni koji znaju oni koji ne znaju. Takođe u drugom ajetu. Kul hal yastawi al-aama wal basir am hal tastawi isti onaj koji je slijep i onaj koji vidi. Jesu isti jesu uh, isti zulumati? odnosno tmine i svjetlost ili u drugom ajetu. Kaže, la jeste vi minkum, men enfaka men, uh, min kable feth, o men katel ulaike a'vamu deređeten mine levine enfaku min ba'd o katelu. Kaže, nisu isti od vas, oni koji su davali, izdvajali svoj metak prije feta, prije odlobođenja meki i borili se na lahom putu. Oni su, imaju veću da reču. od onih koji su također izdvajali ali poslje i borili se. Takože u drugom ajetu, sur nisa, da je la jeste vil qa'idune minel mu'minine gajru, vol i addarar, vol mujahidu nafisa bi dillahi bi anvalihim afusim. Kaja, nisu isti oni od mu'mina, koji sjebi, odnosno koji ne nisu otišli u jihad, u borbu, i muđahidi na Allahovom putu koji se bori sa svojim imecima i svojim životima. I kaže šejf dalje, kaže nije došao ni jedan harf u Kur'anu koji naređuje jednakost i iznačavanje. Eviden, uopšte. Nego je došla naredba za pravjednost. Također kaže, jel, riječ pravjednost je prihvatljiva. Privatva kod ljudi. I kaže še i dalje, jel, navodi primjer, jel, da najdemo sad do detalje, da se ljudi, jel, po prirodi, čak ljudi, muškarci, iste vrste, jel, neće da se trije da su svi isti, da su na istom nivou, da su ovo, ono i tako dalje. Što nas, jel, ne interesuje od satak teksta. E, rezultat ovog, rezume ovog što što sam naveo od šeha Ibn Uslemini je to da Islam nije izjednačio između muškaca i ženi u stvarima ako bi izjednačio među njima u tim stvarima to bi bio zulum nepravda jednog prema drugom. Vrlo bitna stvar. I opet je ponavljeno. Znači Islam Nije izjednačio između muškaca i ženi, u stvarima u kojima, kada bi izjednačio među njima, bila bi to nepravda, ne nanošenje nepravde i zuloma jednog prema drugom. Zašto? Zato što u osnovi izjednačavanje jednakost na pogrešnom mjestu stvari zulum. Izjednačavanje jednakost na pogrešnom mjestu je stvari zulum i nepravda. Pa tako imamo, da Kur'an naređuje ženi da oblači ono što je naredio, mimo ono što je naredio muškarcu. Iz kojeg razloga? Zato što poslije među njima razlika. Razlika je u fitni koja dolazi od ova dva spola. Jer žena koja je otkrivena Ona dolazi, ona izaziva fitnu među muškarcima, širi fitno među ljudima. Zaraz kod muškarca, koji kada se oblači onako kako mu doznam buče, otkriven, drugačije nego žena, da, da to ne proizvodi fitno. Ne stvara fitnu kod žene, kao što stvara otkrivena žena fitnu kod muškarca. I zbog toga su im način i odjeće muškarce, žene su različiti. I zato nije od, ni od mudrosti da bude naređeno ženi da otkrije svoje tijelo. Iz razlike, zbog, zbog toga što šta pitna koja je proizilazi iz otkrivanja tijela i jednog i drugog. Mislim da je ova stvar dovoljno jasna, da je ne treba toliko trubiti. Dalje, što nas interesuje, a to je da postoje Stvari u kojima se žena mnogo razlikuje od muškarca u šarijetu. Što je došlo jasno u šarijetskim tekstojima. Navraćamo nekoj to tih stvari. Prva stvar je ono što je nazvano u Koranu al-qawame. Kada kaže uzvišeni, ar-rijalu qawamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala bad, Wobima enfakumin envalihima. Surani, sad 304. Kaži, muškarci su kawami nad ženama ili ženama. Zbog onog što je Allah dao prednost jednima na drugima. Dao prednost, znači učinio jedne boljima od drugih. I zbog toga što oni, muškarci, izdvajaju troše iz svog imetka. Zbog toga su muškaci ar ređalu kawamune. Da vidimo šta je tu kawamun. Kaži, narećemo samo dovoljno ono što je rekao Ibn Kesir u svom tefsiru. Čiji mi muhtesar, skraću na verziju, imamo. Većina nas u kućama ima taj tefsir. Pa kaži, kaži Ibn Kesir, riječi uzvišenog, ar ređalu kawamune ala nisa. Muškaci su nad džanama. Kaže, Ređulno muškaraci je kaže kajjim nad ženom. Što znači kajji. Kajim kaže to znači j, hure isuha, Huve ke biruha. Wal hakkiimo aliha wamu eddi buha iza je a veđet. Kaže moškarac je kajji nad ženom. Što znač kaže on jenjem reiz, predvodnik, prejeciednik. Huveke biruha on je onaj? koji je, je prvi, koji je nje. on je hakim, on je vladar nad njom. Kaja, o muadibuha, on je onaj, koji odgaja, kada skrini, kada pogriši. Panasavlja dalje, on su ne govoriči. Bima feddalalahu ba'dahu ma'laba'd. Zbog onog, prijevod aeta, zbog onog, što je Allah dao prednost jednima na drugima. Odnosno, kaj žiru kesir, Kaže zato što muška kaže an-rijal atdaluminisa. Zato kaže što su bolji od žena. Kaže war redudu, khairum min al-mar'ati, muškarac je bolji od žene. Kaže dalje. Kaže boli hadza kanati nubuwah mukhtasatun birrijal. Dak to ga kaže vjerovješće, specifično za muškarce. Kaže, u okedalike, mulkul adam. Također kaže, najviša vlas u državi. Zbog kaže riječi poslanika, sallallahu a sallam, len yufliha qaomun wallau amrahum imrate. Neće uspjeti narod koji uzme za namjesnika ženo. Hadis je bilježi Buharija. Od Abdu Rahman ibn Abi Bekre. Od An Ebi, od, od, od, od njegovog oca, Od Ebu uh, Bekreta. Također ovo se odnosi i, i na kadijski poslu i, i na najveši, najveši vrh vlasti u državi. Također kaže Ibn Kecer dalje. Kaze I izbog onog što izvajaju od svog imetka. Zbog toga su muškaci kao uamun. Kao uamun znači oni su na položaju upravnika, upravitelja, komandira, oficira kaže zbog toga bima anta kom zbog toga što što izdvaja od svog imetka koji je imetka kaže mu kecir menal muhu menal muhuri walnafakati walkulfi allati avjaba allahu aleihim lahunna Kaže, zbog mehra koje plaćaju ženama, koje daju ženama, kada i ženi, Zbog nefakaka, zbog izdvajanja i mjetka, za izražavanje poruce. I zbog ostalih stvari koje su zaduženi. Muškarci su osim zadužati na stvari. Koje je Allah što obavezao. Radi žena. Žene sude gospodje. On sve na gotovo dobio. A ovo je došlo i u Koranu, kaže i u sunetu. Da je muškarac onaj koji je sa strani i znači, mjetka da sve to obezvijedi. On je dužan objezvili. A ne da žena njega država da ona gleda poslu, da ona njim zaređe da ono uzmanjine platu. I kaže daje jednu kesir. Fa ređulu, min minil mereti fi nefsihi, volehu fadlu alejha, kaže, kaže, pa je tako čovjek, muškarac, bolji od žene fi nefsihi, sam po sebi je bolji od nje. Volehu fadlu, on ima prednost nad njom. Volehu fadlu alejha, on ima prednost nad njom. Kaže, vol ifdalu, Tu nasjubene kune kajimen. Kaže, a to što je, data njemu prednost. Što je njemu data prednost. Što on bolji od njih. Kaže, i odgovara tome da bude on kajim. Kajim znači da on bude upravnik. Da on bude vođa. Da on bude onaj koji vodi. Koji upravlja. A nekako je kod nas je provedeno u prejodu Besima Korkuta. Moškarci vode brigo ženama. Jesi to dijelimišno tačno. Ali ah, nije tačno u pravom Kao da oni sam treba da vodi da brigu. ni naznačeno da oni ih izmete njih. Nije naznačeno da je on onaj koji upravlja sa njom. On onaj koji glami u kući. On je onaj koji vodi porodcu. On je onaj koji vodi ženo. I kaže Ibn Kesir, kaže kema kale Allaho ta'ala walir rijali ali ih ne da U nastavku dole. Kaže kao što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala kaže: "Vali rrijaali, a muškarti ma, muškarti alehina imaju nad njima da redžu. Muškarti nad ženama imaju da redžu. Koju da redžu? Samo pa što se god To je taj da redžu, to je taj stepen. Ova što je ovdje u Ajetu, da redžu što spominje ovde ovaj ayat, da muškarti imaju nad ženama da redžu stepen su nad njima. Koji je taj stepen? Ova je ovde Ređano kao vamun, ali moškaci su oni koji upravljaju, koji komandaju, koji su ladari, koji odgajaju, koji izdvajaju na ženu, koji izdržavaju i tako dalje, tako dalje, možemo doći sa raznorazim izrazima. I nastavlja dalje Ibn Kesir, kaže, rekao je, kaže, Ali, ali Ibn Abi Talha, prenosi on od Ibn Abbas, radijalahu anuhuma, Uh, u ovom ajetu, ova isti ajet, kaže, da je Ibn Abbas, radi Allah ono, rekao, kaže, ej, jani, umera u alejhinne. Kaže Ibn Abbas, stomačići ovaj ajet, kaže, oni su emiri, vođe, predvodnici nad njima, njihovi predvodnici. Znači, muškarci su vođe, predvodnici žena. Kaže, dalje, Ibn Abbas, radi Allah da vam pojasni, šta to opet znači danegopin neko filozofu kaže ej šta to znači kaže tu ti ufu fima amrallahu bihi min taatihi ona je njemu pokorna u onome što je Allah željanu naredio da mu bude pokorna kaže wa taatuhu an takuna muhsinatan li ahlihi hafizatan li malih i tako da kaže a nije na pokornost u tome, kaže da bude dobra, da bude fina njegovoj porodci, koje, njihovo zajedničkoj djeci, e, njegovim, e, njegovim roditeljima e, i onim koji su i, i, i, i, i, s, ostalim iz njegovoj porodci i da čuva njegov imetak i njegovu kuću i ono kada je, kada je on odsutan. I s ovim, jel, završemo ono što je navio Ibn Kesir u svom tefsiru. Dalje, znači ovo je prva stvar, Da je kao vame, upravljanje i vođenje između čovjeka i žene datu škacu nad ženom. I to treba biti jasno. Islam i utam je precizan i jasan. Stavovi učenjaka oko ovog što je rekao, kjer se ne razilazi oko toga. Ne potrebe da navodimo druge tepsire. Druga stvar, u čemu se razlikuje žen, muškarac i žena, u čemu se razlikuju, a to je šehadet. je kur'anski ajed u suri Bekara 282. ajed, kaže da je e, Allah Žešano jel učinio, e, da, da je e, svjedočenje muškarca ravno svjedočenju dvijih žena. Vos tešhidu še hidenin rižalikum i kažu im se za dva svjedoka od muškaraca. Fa in lem je kuna Kaži, ako nejma te dva muskartsa, fa rregulun Onda muskartsa je dvije djene. Dimmen tardavne min as-suhedai an tadilla iħdahuma fa tudhekkira iħdahumma l-ukhra. Kaži, nači, ako nejma dva muskartsa, ono ker jeda muskartsa dvije djene. Kaži, uh, od oni, od uh, oni, Koji mašete vi zadovnio, znači koji su ispravni, koji čiji shahadat može valjati biti ispravan privatni, kaže En Tedilla, sada se vraća na ženu, kaže kako bi Tedilla ihda huma al-ukhra, ihda ihda huma, فتذكر يداهما pa ako bi jedna od njih u nečemu skrenula, pogrešno rekla, ne bi se sjedila da je druga podsjeti tu. to. Kaže Ibn Kesir Kaže, in nema u qimet mar'etani, me kame ređuli, linuksani aqlil mar'eti, kema kale Mosin Fizaita i tako da. Kaže, ovdje je došlo, u omajetu, da dvije žene su na mjestu jednog čovjeka usvjedočenju šihadetu, zbog, kaže, ono što je došlo pašno u hadisu, zbog manjkavosti, uh, Pameti koje je spominuto u hadisu, poznan sam hadisa Buhurajinimu, tefakom Alihi, kada je poslanik sadalahu Alihi sada rekao, jel, prilikom, jel, kada je, kada je bio e, Bajdan, pa je otišao, održao, jel, govor vaz ženama, pa kaže, ja mašer ni sadate sadakne, o žene kaže, kaže, udijelite sadaku, i nato, poznan, kaže, vidio sam, jel, i kaže, činite iz tikva, vidio sam većinu ehl st stalnika nara vatri, da su, da su žene. Pa je jedna od njih pitala, kaže, jel olahu poslaniće, eh, zašto? Zašto su žene eh, eh, u jel popunjava jel vatru? Kaže, poslaniće u nasa, kako kaže, eh, tek forne eh, lane, zato što kaže, što mnogo proklinju, o tek forne lašir, što, što ne giraju. Ne giraju, tek forne lašir, negiraju dobročinstvo kojim uradi čovjek muž. Kaže, mare na ovaj nas dio hadisa, intervjese, mare eitu, minaki saati akvin vadinin aglebu lirir lugbin mim kune. Kaže, kad nisam vidio, nisam vidio, da neko tako koji ima, jel, krnjavu pamet i vjeru, da pobjedi nekog jakog i odlučnog muškarca, poput vas. Ovo je je, ovo je s druge strane pohvala ženama, je l' ovo je pohvala ženama, je l' da ona ipak iako su takvi, one nad vladaju i savladaju i prevladaju muškarca u mnogim stvarima. Pa su upitali dalje poslanika sa da kaže, a šta je to manuksan u aklih? Kakva je to nedostatak i krnjavost razuma i vjere kod žene? Pa poslanik to pojasnio, znači ovde se narušio je značin širije nego što što je spomenuto u hadisu. Kaže Nuksano no akliha šehadu imratin, tado šehadu terađun. Kaže, e, njena krnjavost i nadostatak, pamet u tome, kaže što dvije žene e, su vrijede, koliko, u svjedošenju e, vrijede koliko je jedan muškarac. A kaže, njena, njena nadostatak i krnjavost njena nadostatak i krnjavost e, kaže e, e, vjere je u tome, kaže što tem kutu lejalije lato sali, vatuhtu firma dan. Kaže, što prođe noći i noći, kaže, one ne klanjaju. I, kaže, i ne klanjaju i kaže i mrcije se u Ramazanu zašto, zbog čega? zbog mjesečnog pranja za razgodno škarca u, u tim vremenima oni poste i klanjaju a, a žena tu ne može, nije u stanju zbog, fizičkog, zbog e, fizičke nemogućnosti dalje neko će pregovoriti sve može smo dosad rekli neko će došći pa čereći pa čekaj ima žena koje su prametnije, koje su, su oštruumnije od muškaraca. Od mnogih muškaraca. E, odgovor na ovu stvar da mi govorimo o onom što je osnov, što je temelj. Jer je islam izgrađen na većini. E, propisi širacih radijen na ono što je već, kod većinije ljudi, a ne pojedinih. izuzeci nisu pravda. Izuzetci su Izodeci potvrđuju pravila. Znači, ono što je u većini slučajeva, što je najčešće, to je ovo što je spominuto što smo rekli, jel, što ćemo govori šarijatski tekstovi, po pitanju opisa žene. Naravno, ovdje griješe oni i čini je zulum, i čini je nešto vrlo ružno, i haram je tako da radi, koji pokušavaju sa ovim hadisom, da duže kažu, jel, A, a, i čak to ženama kaže uoči upatio kaže da su one el da, da su one krnjave da su da su one glupe da su one ovakve inače što nije tačno el odnosno čak da pomisli jel, da je to vid a, vid, vid nekakvi ludosti psihički neuročljivosti i tako dalje što nije tačno odnosno o čemu se radi ovde a, što se tiče el žene ono što je poznato što je priroda ženi, da kod nje pravlađa, pravladavaju osjećanja. prevlada osjećanje kod ženi nad razumom. Što je opća, opća pojava kod većini žena. Kod većini žena, niko svih. Znači, da, da je njen osjećajni bio jači od razumskog dijela. I zbog toga uh, uh, one se ponašaju u određenju situaciju na način što, što, što na, na način da se muškacija apsolutno tako ne ponaša u slišnjim situacijama. I ovu stvar, znači to da, da je kod žene, da je emocionalni dio jači i da više preulada onaj razumski dio, to je, neka, to je stvar koju može negirati samo onaj koji je ohol, koji ne priznaje ono što je u stvarnosti ili ne zna, ili je džahil o tome. E, dalje, ono što je došlo u širijaskim tekstovima, a to je da žena nasljeđuje polovinu onoliko koliko nasljeđuje muškar. Znači, ako imamo brata i sestru koji nasljeđuju, e, brat uzima duplo više nego njegova sestra nasljeđuje od onog koji umro. Naravno, na to ukazuje, jel poznati Kur'anski ajto suri e, Nisa, i usikom u lao fi euladikum, li zekere mislo, hadbilu se jenj. Allah će anoman daju vesijat, jel, e, po pitanju vaše djece, da, se, da, da muškarcu pripadne e, duplo da muškarcu prijevne koliko dvijema ženama. Odnosno, sinu, koliko dvijema čirkama. E, to, e, smisao toga, zašto, e, zašto je to tako, e, kao, kao što kaže jel, e, i kurtobi, i kefir, tako dalje, što je smisao toga? Zato što muškarac u stvari je onaj koji je zadužen da izdržava porodcu. On ima više potrebu za imetkom nego žena. I ona je onaj od koga se traži jel, da izvaja imjetak. i metak zbog toga, jel... I, i sa šariotske strani i sa razumske strani je, je priličniji i normalno da on dobija duplo više nego žena jer je ona onaj koji država porodcu dok žena koja, koja se uda jer ona nije dužna da sebe zdržava nije dužna da i svog imetka troši na sebi ni na svoje djeci Četvrta stvar u kojoj se, u kojoj se razliku u žene, je odjeća e, odjeća ženi se razlike potpuno odjeće od, od, muškarca. Ono što došlo u šarijalskim tekštovima, e, da, ono, ona, poznato razliježenje učenjaka, da je žena po jednom stavu sva stidno mjesto avret, i da je dužna da pokrije čitavo tijelo. Drugi stav učenjaka, da je dužna da pokrije, da otrije lice i šake, ili stopala još. Znači, to je ta dva stava učenjake, ili tri, nije bitno. Znači, žena što smije otkriti, Najviše je lice, šake i stopalo po, po stavu učenja. Po drugom stavu treba pokriti srtu. Ili po ono stavu koje treba pokriti lice, a da smije otkriti jel, šake ili stopale itd. Da ne ulađim u detalje toga. Ali suština u tome da po ovom žena se totalno drugačije, dužna drugačije da, da se oblači nego muškara. Naravno se vraća na kuranski ajed u suri Ahzab, Uh, e, kaže uzvišeni ja ih ne biju kulli azwajika wa banatika wa nisani almu'minin yudninu alayhin min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'thin wa kana Allah ghafurur rahim. Kaže o djevojčice reci ženama svojim šerhama svojim ishenama mu'mina neka spustite niza se svoje džilbabe. Kaže i to je bolje da bi da bi a adna ayu rafna dabse bila poznata da bi se, se razlikovala od koga od robinja i kako ne bi bile uznamjeravane tako dalje do kraja ajde za razgod muškarca koji je kod koja je mjesto od pupka do koljena kao što je došlo u hadisu je u kojem poslanik sallallahu sa alejhi ve kaže ma baina surati ili rukbe avre ono što je između pupka i koljena to je avret hadis e, kojeg pominje Hakim u Sedra kao Šejh Albanioti dio e, dobri prihvatljivi iako u njima ima određene slabosti uglavnom e, opći stav e, kod četiri mezheba je da je ono što je između pupka i koljena da je stidno mjesto sino se razvija oko toga je da li dali ulazi pupak u stidno mjesto i koljena ili ne ulazi oko toga ima razilaženja, a ono što je između, znači ispod pulka, iznad koljena, nema razilaženja kod ovih učenjaka, da je to stidno mjesto. Također, od stvari u kojima se, u kojima se razlikuju muškarac i žena, a mnogo i gdje, je to da muškarac, muškarac u islamu, dozvoljno da ođeni četiri žene. Za radško od ženi, koja nije dozvanja osim da ima jednog, jednog muža. Također, sljedeća razlika, muškarcu, muškarac ima pravo, on jedin ima pravo po šarijetu, da dadne talak. On kada dadne talak, ispravan je talak od njega, puštanje žene. Dok s druge strane, žena, ona ne može da talak muškarcu. Ona ne može putiti muškarcu, to su kod nas u praksi, jel? govori po šarijetu. Znači, žena ne može da talak muškarcu, ne ima pravo ga Niti je ispravan. Ona ima nešto drugo, a to je pesak, poništenje braka za koje treba imati ispod šatra da šatra. Da, ili ima takvarni hudu, znači za, zahtjev, da, zahtjev od muža da je dadni talak iz određenja razloga, tako da je tema za sebe. Ali da ona može u osnovi da dadne talak mužu, muškarcu, to ne može. A i kad bi mogla, jel, koliko bi danas bilo više talaka nego inače što ima, jel, kada bi žene davale talake. Helenese. Sljedeća stvar čemu se razlikuje muškarac i žena je to muškarcu je dozvoljeno da oženi kitabiku. Kršćan koji leži dolgu. Za razliku od žene muslimanke koju nije dozvoljeno da se udava osim za muškarca. Na ovom među malučenjaka. Također, muškarcu je dozvoljeno da putuje bez žene. I be, e, znači nije usno za njegovo putovanje da ima sa sobom mahrama. Za razliku od ženi. la tusafro maratu ilā ma'a zī mahram jāna nasmi ni dodil osim sam mahremom putuje znači na, na udaljenost koja smatra putovanje takođe razliku između njima utome što muškarac je obavezan da klanja u džamatu u mešdžidu pet vakata namaza farzova za razliku od žena Čije namaz u kući bolji i vrijedniji izdraži je laođašanu od njenog namaza u mešćinu. Mada je dozvoljeno dobi. Takođe Također razlika među njima u tome. Što je ženi dozvoljeno da oblači svilu. Da nosi zlato. Da se uljepšava time. Zato što je žena. Zato što se ona ukrašava. Predmet ukrašavanja. Za razliku moškarca. Kojome je to zabranjeno. I tako dalje. Mnoglje stvari ako bi navodili od nas daleko. Da sve u detalje spominjemo sve ovo, jel, sva ova pravila koja se na ovoj u čemu se različite u nekim propsima, muškarac od ženi, na čemu je sve to zaasnovano? Na tome što su muškarac i žena isti? Ne, obrnuto. Baš zato što su muškarac i žena različiti po svojoj prirodi. Kao što je došlo koransko ajet. U aleji se vekeru kel unsa. Nije muškarac kao žena. U suri Ali Imran 36. ajet. Znači, muškarac se razlikuje od žene u mnogim stvarima sa strane ševilskih propisa, također u, u samu, po samo njihoj prirodi. Muškarac je dosta drugačiji od žene. Muškarac po pitanju snage njegovi, po pitanju njegovog tijela, otpornosti, čvrstine grubosti, totalno se razlikuje od žene koja je, koja je blaga, koja je nježna, I tako dalje. A ono što je sa to također u praksi poznato i što, što se ne može negirati, da i sa strane razuma. Da je muškarac onaj koji je poznat po tome da ima snagu uh, otkrivanja, snag, uh, znači veliku moć, razumsku moć, spoznavanja. Ima jaku memoriju u odnosu na ženu, koja je po ovom pitanju dosta slabija. Naravno, izuzetci ne ulaze u pravilo. Ima žena koje su bolji od muškaraca, ima koje su jači od muškaraca, i fizički, i psijički, i pamet ću, i svakako, ali to nije pravilo. Mi gledamo ono što je u većini. I zbog toga, zbog toga je džihad propisan muškarcima. Oni koji su obavljuju da vode džihad, su muškarci. A nije ni propisan džihad. Kada Aisha radijallahu anha došla pitala poslanika sallallahu alayhi ve Da li je nama ženama propisan džihad? Kaže da: "Nam, valakin džihadun la, la qitala fihi." Da, propisan je nama džihad, ali džihad kojim nema borbe. Ko? Koji džihad? Hajj i Umra. Hajj i Umra. To je za ženu džihad. Zašto je to tako? Zašto muškavci trebaju da vode džihad i vode džihad, a ženama nije propisan? Zato što su isti? Ne, sve to što se razlikuju. Od milosti je Allah Žešanu prema ženi, zato što je takva po prirodi. Allah Žešanu tako stvorio. I ona je sama, znači žena sama posebi kao žena je savršeno biće. Ona sama kao sebe je savršena. I nepravljeno je upoređivati izjenečavacim muškavci koji, koji je potpuno drugačiji od njih. I svako ima svoju ulogu i ono što radi može biti savršen kada odradi onako kako treba. I zato posljednik kaže, jel, od kemule, kemule mi naredžali katir, kaže, mnogi od muškara su so bili, bili potpune ličnosti, potpune ljudi. A kaže, žena je vrlo malo bilo, pa je naveo četiri, četiri žene koje su bile potpune žene, potpune ličnosti. Ono sve nas ovo dovelo do jednog zaključka to je, a to je znači da, da, a, da postoje određeni šarijatski propisi koji su koji su vezani za muškarce, a, a koji a, a u tim niti propisima razlikuje se žena od njih. Neko će reći pa dobro, a zar nema propisa kojima su isti? Da, ima. Mnogi su propiste u kojima, kojima nema radski između muškarca i ženi. Od tih propis, znači šerijati izjednačili između muškarca i ženi, u mnogim i badetima i među ljudskim postupcima. Od tih stvari je da žena abdesti kao što muškarac abdesi. Nema radskih abdesi među njima. Također, žena uzima guslov kao što muškarac uzima guslov. Žena klanja kao što muškarac klanja. Žena posti kao što muškarac posti osim, jel... Ako je u stanju haizeni fasa, žena daje zekat, izvadi zekat iz imeta kao što izvaja i muškarac, tako je žena obavlja hađiju umru kao što muškarac obavlja hađiju umru. Ženi je uh, ove sve stvari bismo naravili, znači imaju određeni u nekim detaljima su razlike između muškarca i žene što je pojašnjeno u šerijatskim tekstovima, a osnova je, da je sve isto. Osim nekih detalja. Ženi je dozvoljeno da vrši kupo prodaju, da prodaje kupoji. kupuje. je dozvoljeno da da sada što muškarcu dozvoljeno. I, a ženi je dođeno da oslobodi roba ako ima roba kao i muškarcu i da posjeduje roba ovo se naravno vraća na poznati hadis jel? u kojem je došlo kaže Ine še ka zaista su žene zaista su žene kaže šta u hadisu odaj iše radi Alohana kaže u pitanju Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam o muškracu koji nađi koji nađi e, mokro na svoju odjeći. A ne sjeća se da je imao polucije. Pa kaže njom poslanih san, kaže treba šurde gus. Pa kaže o čovjeku kaže, koji je vidio usnovima snovima sanjao je noćne polucije. Da imao intimnu odnosu. Da je noćne polucije. Kaže ali uvijek uštovi i ne nađe ništa mokro na odjeći. Kaže, la hasle on ne treba uđeti gusl. Pa je opitalo mu seleme, o, laho poslaniće. Kaže, je li žena? Ako žena vidi u snovima to, znači, sve isto što je spojenica za muškaraca, jer i ona treba uđeti gusl. Odnosno, kad ne vidje, da ne treba. Pa je poslanih se lalahu alihi, sve nam odgovorio, ovaj hadis, koji malo prije navodim. Da su žene... Drugi dio muškaraca, znači, im ne misa'e ša'e koriđal, znači žene su polovine muškarca, znači, ono, znači zaista žene upotpunjavaju, oni su drugi dio muškarca, znači pola je ono što čini zajedničko, pola su žene, pola muškarci. Ovaj hadis je odbiliži ga Tirmzi i ima, ima Mahmedu u svom usnedu, a Ših Albani ga ocijeni i Tirmzi ga ocijeni vrlo dostojenim. E, dolazimo sa ovim svime, što, smo, što sam do dosadna naveo, dolazimo do, do jednog rezimea, do jednog zaključka. Da žena, kao ljudsko biće, da je ona u određenim stvarima jednaka sa muškacom sa da u određenim stvarima se razlika od muškaraca. Odnosno, da je većina šarijatskih propisa se odnosi i na muškaraca i na žene. Podjednako. A ono što je došlo, da je razlika između dva stvola, to je od Allahove milosti prema stvorenju jednom i drugom, a prije svega od prema ženi ni je nije zadužio određenim stvarima koje ona po prirodi ne može podnijeti, niti ih činiti, niti raditi. Odnosno se vraća na Allahovo znanje njega koji je stvorio ženu takvu i zna šta je odgovara po prirodi i štime je treba obavezati i zadužiti i šta ona ima pravo i kakve ima obaveze. Ovo može nagirati samo samo neko koje je, ko je oholio. Mogu nam doći ovi sa zapada, koji pozivaju na emancipaciju, izneđavanju muškaraca i žene, i da to traže svojski, sa slatko rječivim i lijepim riječima. Međutim, jel, e, pojavit će se neki muškarac, pa će reći, hoću i ja da se izjednačim sa ženom, da ja budem jednako i ona. Kako? Pa hoću i ja da mogu da postanem, da budem trudan, pa da rodim i da doim dijete. Hoću da se izjednači sa ženom. Hoću da budem jednako ona. Drugi će reći, hoću i ja da se izjednači sa ženom. Hoću i ja da imam menstrualno pranje. Da budemo isti. Sa druge strane, mogu doći žene i traži da budu iste o nekim stvarima, što su samo svojstvene muškarcima u fizičkom smisku i o psihičkom. A to nas naravno vodi jedan sunovrat, je nešto što je nemoguće, što je nerealno, što možda više liči na cirkus i smijavanje i zezanje, nego na ozbiljnu stvar. Odnosno, po ovom pitanju, muslimani, i muslimanka, trebaju biti potpuno smireni i zadovoljni s onim što je došlo u šarijatu, predani šarijatskim tekstovima, koji govore po ovom pitanju. A u stvari, se ovo vraća na jednu stvar, vrlo bitnu, odnosno na kuranski ajed, Kada udite, že kaže, Ela ya'lamu men khalaqa, vahuwa latifu l-khabir. Zer ne zna onaj, koje stvorio, Allah je ne zna onaj, stvorio sve, pa stvorio muzko i žensko. Vahuwa latifu l-khabir, on je onaj, koje to sve precizno, mudro uredio, detalje, pojedinosti. Pazna jel, jer je on stvorio, že ne zna šta jel govara. Njenoj prirodi. Stvori muškarca zna što odgovara njegove prirode, a razlikuju se. Uglavnom, ako bi se nakon ovog, svega spomenu spomenutog, vratili na citiranu izreku, u kojoj je došlo. Žena je izrasla iz rebra muškarca, odnosno ona nije izrasla, nego ona stvorena iz rebra muškarca a ne iz nogu da bude gažena, naravno šarijat ne podržava da žena bude gažena, da se čini zulom, da se čini, čini granjoj nečin nepra, da, da bude ponižena i sve te stvari. Islam ne, ne, ne podržava ružan, e, oduran, e, neljudski odnos prema, prema suprugi, prema ženi uopćeno. O tome ne govorimo. Kaže, dalje citate, kaže, niti iz glave da bude nadmočna, znači žena nije kao izrasla u slad cijelo vrijeme, ovdje greška nije ona uvša izrasla, nego ona stvorena od rebra, jel? kao niti iz glave da bude nadmočna, što ne treba komentaricati, nego kaže sa voka da bude jednaka, znači ona je stvorena iz rebra da bude jednaka, znači ako se pod ovom jednakošću misli na ono što se misli na zapadu jednakost, To je totalna greška i to opriječno šarijatskim tekstovima. Islam nije izgrađen, znači šarijatski propisi u relaciji između muštkaca i žene. Nisu izgrađen na jednakosti njih dvoga, nego na pravednosti između njih dvoga. Znači šarijatski tekstovci uređuju relaciju između njih dvoga na pravedan način. Ta pravedan, pravedan način znači da je dato svakom od njih dvoga, Ono što im odgovara po njihovoj fizičko-psihičkoj prirodi na kojoj su stvoreni. A ovo da budu jednaci je totalna greška, ovo je neispravan. Ovaj dio ovdje u ovom citatu je neispravan i nije tačan, isklavan, nije izgrađena jednako si, nego na prave jednosti, ne samo u muškaca i žene, nego u svim drugim stvarima, na što ukazuju ajeti i hadise koje smo spomenuli u šarijanskim tekstovima. I kaže, dalje na stavu citate, ispod ruke da bude zaštićena, izu srca da bude voljena, i itd. E, Nema potreba da, da, da ovo komentarišemo. Znači, na što se misli. E, znači, e, ne, e, ra, ako, smatram da je bilo dovoljno ono što je izloženo sve u detalje, da bi se e, razumila e, ona, ona e, glavna misa od vodilja, odgovor na ovo pitanje, a to je, a to je znači da islam gleda na relaciju između muža i žene, odnosno između žene i muškarca, da je njihova relacija nadopunjavanja, da jedno drugo nadopunjavaju, jedno drugom trebaju, jedno drugo čine, jedno, jedno su polovina drugom, i čine zajednički čine, jer ono što trebaju da čine, Jedan insanijet, jedno, jedno ljudsko običe, potpuno ljudsko običe kada zajedničko žive u braku. Nezamisliv čovjek ne može bez ženi, ni te žena može bez čovjeka, znači u općem smislu, društvenom, u smislu zajednice, ljudskog ljudsko života zajedničkog. Znači to je ona ispravna relacija između muškarac i žene, da jedno drugo nadopunjuju, a ne ispravno ono sačina na dolazi zapad i što pokušava nerealno i nepravedno sa lažnom tvrdnjom da kaže da su muškarac i žena jednaki, da se treba izjednačiti u svojim pravima i svojim obavezama, što naravno vodi u, u veliki Fesadi Nerid koji je prisuta na zapad i kod muslimana koji su ovo prihvatili, jel? Uh, odnosno naveli smo poslije mnoge šerijaske dokaze koja, u kojima se pravi razlika između muškaraca i žena odnosno da je ispravan uh, ispravno reči što se tiče islama i šerijata da ist vjera jednakosti uh, islam je islam je vjera jednak uh, pardon islam je vjera pravde i pravjednosti u u smislu je čovjeka i žene relacije među njima a ne, a ne vjera jednakosti Na način koji smo pojasnili u detalje. Molim Alaža Šanu jel, da, da ovo što sam rekao da bude, bude dokaz za nas a ne protiv nas i da, da nam da snagi i moći da ovo ispravno razumijemo i e, prihvatimo otvorenih prsa i duši. Ovo sve što sam navodio nisam, e, nisam to govorio da bi ja umalovažio, umanjio e, kadr stepen i nivo žene i tako dalje daleko od tog, jel a, a, a, sve što sam govorio, nastoja sam da to vratim na šarijatske e, tekstove i na ono što su rekli učenjaci a, koji su oni koji nama tumađe žijet, a dovoljno je ono što došlo u kranu sunetu, jel da ne, ne treba nešto posebno filozofirati na ovu temu. Pošto je ovo pitanje, tako sam je čekivo da je uzelo mnogo, mnogo vremena i prostora, ja ne bi želio da dalje odgovlavačim. Sve ja sam pripremio odgovorio na ostala sva pitanja, ali zbog vremena i zbog odgovlavača ne bi da, dalje, da, da, da, da, da vas zadržavam i zamaram. Uglavnom, nastoja ćemo išala u sljedećem terminu da odgovorimo na ostalo pitanje koja ne zahtijeva toliko vremna. Jel? Uglavnom, molim Allaha subhanahu tada da, da nas okoriste od ovog našeg večerašnjeg duženja, da ovo učini dokazom nama i da, da nam ukabuli i da nam poveća ređu na sudnjim danu, na ahiretu. Također koristim priliku da, da uputimo zajedničku dovu našoj braći i sestrama u, u Siriji i na mnogim drugim mjestama gdje, gdje su muslimani ali potlačeni gdje se čini zulum gdje se čini nepravda, da je Allahčanu oklone od njih zulumčare i nepravdu e, da im omogući da da mogu živjeti u ljepoti islama i šerijeta onakvima kakvi sjesu kakvi su došli od, e, kako nam je pojasnio postavnik sallallahu alim sallam subhanak allahu mevabihamlik ashadu en la ilaha ilaha ila estakviruke wa atubu ilijik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu posvete stancu u kreje tačka islamika.hoshman vaša evokativná islamska stranica Bismillahirrahmanirrahim vesele'atuh vesele'atuh vesele'atuh rasulam muhammede sallallahu alaihim sebe'm abad dan nastavimo s ostalim pitanjom za lavu pomoć malo nasova týma jednakosti žena muškaraca razvukla I zamorila. me oznojila. Uglavnom sljedeće je pitanje. E, znači dođe treće je pitanje po redu. Kaže, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alaikum, selamu, rahmetullahi wa barakatuhu. Spomenuli ste da se prenosi revajet od imama Ahmeda da je protektirio kaderije svoga vremena koje su ga mučile. Pa ukoliko vam nije problem da malo prvo više detalja o tom rivajetu, pošto znam za, riva, za rivajet da ih nije protekvirio. Hlaute možda previše pitanja, ali bi volio da znam više detalja uopšteno kada je riječ o ovom događaju, da vas hvala nagrad svakim dobro, amin. Odgovor na ovo, e, pitanje nije baš bilo precizna, ono što sam ja rekao, ako misliš na ono što sam ja rekao, možda neko drugim pitanjem. E, ako sam ja negdje rekao, ja sam mogao samo reći da je e, pitanje se vraća na halifu Me'muna, Me e, koji je bio muatezila, muatezila po akidi, znači koji je tjerao ljude, odnosno učenjake, da izjavljuju da je Kur'an stvoren. Znači da to nije Allah ugovor, nego da je Allah stvorio ono što je u Kur'anu. E, znači po pitanju Me'muna, Me pošto je poznao stav imama Ahmeda, je odstav od činjaka, da onako kaže da je to kufr. Međutim, opće poznat stav i e, je to i prenačeno od imama Ahmeda, da imama Ahmed nije protekvirio e, halifu Muna, pojedinačno, znači pojedinačno je tekvir, opći stav, da ga nije protekvirio, nije po, pozvao ljude da se dignu protiv njega, i povedu, e, povedu borbu, da ga skinu vlas tako dalje. S tim da se prenosi i drugi rivajet, i druga predaja, ovo, ovo sam lično čuo od šeha mensura Simarija, prenosi se u Rivalcu, sad, precizno se tačno ne sjećam ko navodi u kom dijelu, da je imam Ahmed, ali među, među, među odobranom skupinom, da je rekao da, znači, iz riječe se razumije da, da smatra da je Me'mun, Halifa Me'mun, zbog toga što je bio na tom jatikadu u uvjerenju jel, da je Koran stvoren i što je tjerao ljude, jel, da to kaže učenjake i ubijao zbog toga određene učenjake tako dalje i ima namjeru i takođe da ubije i, i imama Ahmeda da je da rič je rekao da ga je, je, je protekvirio. jasno je nedosmisleno a ona a uzvari, odnosno i ono što je to bolje poznato od i Ahmeda da je rekao jel kaže da je, da je ova fitna fitna koji je sprovodio jel a, a, halifa Ma'mun kazi inama je fitna fitna khasah bilo da da je to fitna koja je, koja se odnosi samo na učenjake da nije za obične ljude nije za obične ljude i za zbog to, obične muslimane i zbog toga nije tiu da uči običnom muslimanu da se proljeva krv radi toga jer ono koga je proglašao halifa Memun to su bili učenjaci da oni kažu da izgovori E, a, taj poznati stav koji su imali muatezi, da je unstvoren. E, I ovo je ono što je prena sve jedno, i što je uopće poznat Ahmeda da je prenao, znači, znači da je ovu stvar sve ovo, da je to iskušenje pitna za učenjake, za učene ljude, a ne za obične e, muslimane, i zbog toga nije htio da ih pozove da pokrine, jel, da se podignu proti halife i da povedu, da ga skinu slasti. Eda, Denis, ja mislim da je dovoljno ovo što sam rekao. Dalje, četvrto pitanje, kaže eselamu alijekom, živim u braku sa džahilom, koji mi ne brani klanjati, ali mi brani praktikovanje suneta. Naprimjer, nošenje široke odjeće, crne boje, pozivam je na svadbe gdje je muzika, praktikuje je miješanje muškarace žena, što je o kontrakturnosti s mojim ubjeđenjima. Da li smijem odbiti pokolnost mužu po cijenu braka? Allah te nagradio, amin. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći da, da ovdje ima i dvije stvari mimo ovog, ovog poklonosti što pita. Ima prije toga samo to što je nazvala, kaže da živi u braku sa džahilom. Iz njegovi postupak se može razumjeti da je on džahil, musliman džahil, znači ima islama, znači nije na kufru, ili je kjafer a suodno tome je i radsko se i, i, i propis e, života njen njenog sa sa sa takvim mužem je ako je on džahil u smislu da on kafir znači da ne vjeruje Allahu da ne vjeruje da ne praktikuje ništa od islama i tako dalje onda je brak sa takvim čovjekom jako upitan brak sa takvim čovjekom upitan je muslimanki nije dozvoljeno da živi sa murtedom sa otpadnikom ako ikad bio musliman odnosno muslimanki nije dozvoljeno da živi sa kafirom muslimanke je dozvoljeno da, da bude vraku samo sa muslimanom. E, bez obzira kojeg stepena bio, e, odnosno da li, koliko praktikuje od ali nije dozvoljeno da bude sa kjafirom. Pa tako da, je, da, da, da to pitanje, znači ova isla sestra koja pita, treba da ga preispita i je jel? E, e, pošto nije bila predstavila na kom e, nivou vjere, praktikovanja vjere i vjerovanja nije muž. A drugi dio pitanja, odnosno ono što je pitala, e, kaže da li smije biti pokornost mužu po cijenu braka. Osnova je po pitanju pokornosti žene mužu. E, osnova je da, da je pokornost bil maruf, e, pokornost je u dobro dobročinstvu, u dobrim stvarima. Odnosno pre nema pokornosti u griješenju Allahu dželešanu. Kao što je došlo u rijadus sunan Buhari i Muslima. Kaže la ta'ata fi fil ma'siyeti, ma kaže pokornosti nema, kaže pokornosti nema pokornosti u griješenju. Ako muž naređuje ženi nešto ili vladar svom počinom, naređuje nešto što je grijeh prema laođelšanu, u tome ne ima pokornosti. U tome ne ima pokornosti. I nema tatu filmaru. Pokornost, poslušnost je u dobro. Ovo dobro se misli i ono što je važiv, što je, je mustehab i ono što je dozvoljeno. Što je dozvoljeno. Prema tome, ovo je odgovor na, na, na, na njeno pitanje. Znači, ne, ne samo da, o, da ona smije da, da odbije pokornost, nego je nije dozvoljno da bude pokorna u griješenju prema Allahu Đelešanu, poput toga jel, da ne nosi ispravno, da se šarijatski ne obraći ispravno, poput toga da, da, da se odaziva nekakve sladbe gdje ima muzika, muzika koja je haram, e, e, miješanje, da praktije miješanje muškavaca i žena koje je također po šerijatu haram. Nači u tim stvarima nije dozvoljeno ženi da bude pokorna svom mužu. Ona da bude pokorna Allahu dž.šanu prije svoga muža. Pa makar ove stvari, jel, pa ove stvari odvele do toga, odvele do toga jel da dovedu u, u, u, u upitnost i samog braka. Nači nema pokornosti strane žene u nepokornu mužu, u nepokornosti prema Allahu dž.šanu. Allah zna najbolje sljedeće pitanje kaže selam aleikum, zanima me da li poslije kurban bajrama da li se poslije kurban bajrama klanja dva rekata namaza kada se zakolje žrtva ili uopšte kada koljima kiku da li se klanja šta po pitanju klanjanja na file dva rekata povodno klanja bajrama kurbana bajrama odnosno ili klanja kike ne ništa prenešeno po tom pitanju E, nije od suneta, nije propisano tlanjati bilo kakva dva rekata. E, pre tome, znači, e, tako nešto nije došlo od, ni, od sunetu, nije propisano, a neko ko bi to uzoo za prakciju, smatrao da to vjeri, to bi bilo novotarija, preraslo bi u novotariju. Allah za najbolji Šesto pitanje, selam alaikum, selam alaikum, selam alaikum, zanima me dali ja pri trgo, trgovanju robe smijem, na primjer, kup, kupim neku stvar za 50 km, a poslije da je Prodajem za 250 konversibilni mark. Da li je to dozvoljeno? E, I kaže dalje, da li se smijem e, cijenkati sa kršćanima nevjernicima e, i kako postupiti po islamu kada, kada mi ljudi od, e, odbijaju cijene nečega što prodajem odbije, odbijaju. E, haltem je na pitanje pod pitanjem. Odgovor na, na svoje pitanje je sljedeći e, po pitanju prodaje E, roba e, znači, neko ko kupi e, robu po cijeni e, nema nikakve smjeti da je prodaj po nekoj e, većoj cijeni bi, makoliko ona bila nema u tome e, ništa određeno u neke zabrani osim što ima e, druga stvara to je da ta vid prodaje, odnosno preprodaje ono što je kupljeno recimo ako nešto kupi za 50 maraka da se prodaje po dosta većoj cijeni ne smije biti prevara da kada se prodaje određeno osobi, da se iskoristi njeno neznanje te cijeni, znači u osnovi neko kupio za 50 maraka nešto i hoće pro, ga prodati za 100 maraka. A kada vidi da mu dođe mušterija da ne poznaje cijene potom pitanju, onda njemu, kao vid prevari, njemu, njemu, što kažu kod nas, zavali cijenu i recimo digni na 250 itd. U tom slučaju, ako je vid prevari, onda je zabranjeno a ako je vid djel toga svodno kako se dogovore jer od, odajnu stvar koju kupi mogu je kako hoću utamo imaš irine utamo stvar i jest trgovina je utamo je trgovina da se kupi nešto pa se preprodaje po većoj cijeni i tako dalje ali ne smije biti vid e, prevare varanja ljudi e, e, vidovi vid prevare u trgovini su raznoliki da ne otvaramo tu temu dalje kaže e, da se snije cjenkati sa kršćanima kupo prodaja sa kršćanima i sa muslimanima nema različnosti u, u tim stvarima osim jel što nije dozvoljno kršćanima predavati ono što je, što je muslimanima haram, niti kupovati, ovdje je ono što je muslimanima haram prodavati, kupovati znači, znači, pošto je dozvoljno cjenkanje sa muslimanima dozvoljno sa kršćanima, nevjericima ne mu, nikakve smetnje u tome, ne razlika između muslimana i nevjernika u tome e, kaže kako postupiti po islamu kada mi e, ljudi l Cijene nečega što prodajem. Ne znam da, da tu ima nešto, postao neki propis kada ljudi odbio, ako neće da kupi, ne mora, šta ćeš, ne može ga prisiliti. Kupa, prodaje, dobrovoljna. Ako odbio, ako neće da govara mu cijena, on ima u tome slobodu. Ne znam šta se podljujem, podim pitanje tačno, pa, pa ne znam šta bi net govorio. Ne odgovorio. Allah za najbolje. sljedeće pitanje, sedmo pitanje kaže Selma Malik koliko Selma vratio na chợ marketu. A moje pitanje malo obširnije. Pa jest dosta obširnije. Kaže moje pitanje malo obširnije, pa Mihailo imam jedan problem, e, neznanje u vezi klanjanja. Zanima me da li ja smijem klanjati sjedeci dok toga što nema prostora da se ispravim. Razlog za to, je, e, za to je zapošten sam kod nevjernika kod i stranstva pa da bi obavio namaz moram se skriti na potkluvlje gdje, gdje je prenisko. I, i, I da li je to dozvoljeno za vrijeme radnog vremena koje ja kradem da bi obavio namaz a Gaza za to ne zna. A, a i nisam ga ni pitao zbog toga što smatram da mi neće to dopustit. Sljedeće ako ako mogu e, tako planja da li sam ja putnik udaljen sam od mjesta Borovića 30 km to jest pet, e, pet mjesta moram proći e, do firme ovo sve gore na na navedeno misli se na na na, na povodni koji e, ja želim planjati skraćeno sjedeći pored svega ovoga da li mi je ova opcija bolja da spajam podne sa sa indijskog vremena jer to sam mora biti na po šest indijskog vremena spavanje šta je sad preće uraditi klanjati skraćeno u vrijeme namaza sjedjeći ili spojiti pa klanjati kako se klanja ja trenutno spajam tako radim do sada da bih se dozvoljela pitam morao sam vam na ovakav način postaviti pojasniti situaciju koju sam Pa još jednom mi halalce, vrijeme koje vam oduzima, Allah Žešanova vam dao svakodobre. Odgovor na ovo pitanje, koje je jako dugo, moglo se dosta kraće postaviti, je e, da u osnovi musliman, kada ode radit kod kjafira, u koristnjem priliku da dam savjet, znači nemo, ne smije musliman sebi da zvolite da se ponižava, da se stidi svoje vjere. U osnovi treba odmah staviti do znanja, gdje god da odi da kaže da je musliman i da kao musliman e, ima određene obride, molitve, kako, kako to on lakše razumiju, znači mora klanjati namaz, daj namaz mu ne odužima više od pet minuta kao ako onaj može koji ide ima push pauzu da da ispuši cigaretu ili onaj drugi ode u WC, ima pravo da ode u WC 5-10 minuta, više ili manje, zašto jedan musliman zašto, zašto ne bi imao pravo da može obaviti namaz 5-10 minuta, jer da klanja farz namaz, jel? Znači u osnovu musliman kada ode bilo gdje da rad kod nekog jafira a to je prakša potvrlo, to prenose ljudi koji se više tamo radili treba je da stavi do znanja kod vlastnika te firmi direktora poslodavca, šta ja znam, da kaže da je musliman i da on praktiko je klanjanje u tom, tom periodu toliko, toliko minuta. I da je to njegov šart pristupa u radu posao. Ako neće ne odgovaramo, traži će drugi posao i tako dalje. E, ja znam nekje već pa lako je to tako reći, mi nemamo posao. E, musliman, znači, mora imate neke principe kojih koji ne može da pada niži. Ne smije sebi dozvoliti da, kao što imamo slučaje e, ljudi koji smo pitali, smijeli on klanjati Smijeli on klanjati sa, sa bušelicom u rukama kako bušilicom pa na način li, kaže da radi radi na jednom jesuskim afrima a ja krijem da ja klanjam da sam usnimam i odnosno da ja klanjam kaže da buš i muž do kozidu bušim rupu odnosno bušilicom da ja tada no da one primite da ja to klanjam jel' nisam na maska tako klanjam znači do te mjere da da, da dovede da, da, da čak i ovako pitanje pita znači da krije od onih koji rade oni možda su svake da je od snimali smiju trebali krit Kakvo je to situacija da smo tako u stanju došli da moramo kri da smo muslimani. A znači o o spominju negativno smislu, ko negiranje, se ne smije biti da je musliman. Mora staći ima do znanja na kraj krajeva, teatrir koji vidi muslimane koji klanjaju i vjeruju. vjeru, ne svi. Nisu svi takvi. Ima koji mrze u osnovi ne ne voli da smisliti, ne voli da radimo kod njih. Ali mnogi od njih, mnogi od njih prihvate i voli Vjernika koji praktikuju vjeru i znaju da su pošteni, da neće ukraza, da neće umanjiti, da neće oduzeti dalje. I takve vjernika koji vidi da praktikuje, da klanja takve vjeru i uzme ga kao neko što uzeti uz, užeg saradnika, kod njega ostavlja ono što kod drugih ne smije ostaviti. I slične stvari su spominje što mnogi spominje koji radi tamo. Jel? Znači ovo govorimo o osnovi, znači, da ne treba se muslima sebe dozvoti u ovakvu situaciju dođe, da postavlja pitanje, Da li smije ovako klanjati gdje se ne smije ispraviti? E, Odgovornao pitanje e, e, šart valjanosti namaza namaza je e, kod ono koje sposobo da stoji je kijan, stojanje u namazu. Znači namaz e, nije ispravan ovom koji bi klanjao u ovakvoj situaciji, jel, kako on rekao, jel, da bude jel, da bude sagit. Da, e, e, da klanja sjedeći, jel, da klanja sjedeći sjedeć, zato što se ne može ispraviti. Zato što ne je dovoljno prostora. E, pošto ova situacija koju on naveo ovdje, brat koji naveo koji naveo ovdje, znači nije to nužda, šarijaska nužda koja mu dozvoljava da na takav način klanja. Onda je zatvoren u sanlicu, u zatvoru gdje se ne može da ispravi, mora sjediti, to je nužda, ne može da gaći. On klanja i ne može ni abdesiti, ne daje ništa. On klanja u situaciji kako jeste. Uzimate jemom, ako ne možete jemom, znači e, klanja namaz u stanju kako može, mora klanjati namaz, nema namaz u vremenu, procije nikad je namaz vrijeme i tako dalje. Ali u ovoj situaciji nije nuždi, nije situacija nuždi. Možda jes, on sve bi da je nužda, u šarijetu to nije nužda. E, a odnosno, da odmah konkretno dadnim odgovor na, na ovu stvar, e, pošto je naveo u drugu soluciju, e, 30 km e, znači daleko od mjesta gdje boravi, ili na radno mjesto, a vjerojatno i tu gdje boravi i ta i tamo je otišao je li iz Bosne je li u pa je svakako se ulazi u, u musafira, odnosno dovo na ovo što je 30 m 30 km daleko od od boravišta da se inšala smatra Musafirom, jer Musafirluk u udaljenost nema švijestog dokaza koje kazuju da, da je to određeno u određenim kilometrima, negdje onog gdje se čovjek smatra da je Musafirom, da je putnik, on koristi olašice Musafirluka, a od tih olašica da može znači, kratiti, spajati namaze. Pa pokretan odgovor za ovog grata je bio ovdje, jel, prvo da obuduše se, da zvoli da upade ovakvu situaciju, a dalje, a dalje za, za ovaj slučaj je znači za njega solucija da spoji e, podne nama sa kindijom e, e, klanjajući znači, u, u bilo kojem vremenu, kindijskom vremenu pa makar jel i e, pred sami akšan. Sve dok se smatra kindijskom vremenu Znači dozvoljno da klanja, da, klanja, znači, da spoji i Akšan skrače, znači krati dva podvare krate i, i spoji e, podne i ikindiju i klanja u ikindijsko vrijeme, bilo kad, kako mu odgovara, bitno je da nastupi Akšansko vrijeme. I glavno to je odgovor e, e, na, na, ovo njegovo, na ovo njegovo pitanje. Allah zna najbolje. Osmo pitanje Osmo pitanje Kaže, kažeselam alejkum alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahu poslanik sallallahu alejhi je rekao: "Neće ući u džennet onaj u čijem srcu se e, nađe makar i najmanji dio oholosti." E, hadis bilježi Muslim. Pitanje koje dali nam možete e, otkriti šta, šta to spada u najmanji dio oholosti, e, kako bi se mogli sačuvati toga. Da li to znači da da će rješeno ostati u džehennamu, a vas nagradio? odgovor na ovo pitanje e, trebale samo jel e, u potpunosti jel spomen čitav hadis i, i u, u tom hadisu se nalazi odgovor znači hadis koji bilježi muslim u sunsahihu u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem e, neće uči jel u dženet la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi ithqalu dharrati min kibr neće ući u dženet onaj koji e, onaj u srcu ima najmanji dio e, oholosti kibra pa je, e, jedan od ljudi pitao kaže e, Uh, in ar-raculaya yuhibbu an yakuna taw an uh, yakuna sawbu hasana wa na'luhu ima čovjek koji voli da mu bude odjeća kaže uh, lijepa čista je i da bude da mu bude uh, da obuća odnosno papuče da budu lijepe pa kao bi poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže inallaha jamilun yuhibbu alal-shanu je lijep i voli ljepotu Kaže El Kibru. I sad u nastavku hadisa ovaj dio samo trebalo na spomenuti, čitav hadis i tu je odgovoril. Kaže El Kibru batrul haqi, batrul haqi kaže vagam tu nas. Oholost, pod kome se misli u hadisu, znači poslanik sam pojašnjava, kaže to je batrul haqi, odnosno to je odbijanje i odbacivanje istine, neprihvatanje istine. I vagam nas wa, a vagam tu nas je kaže ljudi. To je stvar ki pod ogoloči koja se mizi u hadisu. Zbog koje neće ući u u u džennet ko ima najmani bio osoba taj dio taj dio kibura, a to je znači odbijanje batr odbijanje i odbacivanje istine i druga stvar omalovažavanje ljudi. Dači u ovome je odgovor. Znači, da se uh, po tim misli na, na, na oholost. Uh, što se tiče ovog gdje, znači, uh, da, li, da li to znači, kod koga se nađe ova stvar, odbacivanje istine, znači, pašte, odbacivanje istine je krupna stvar, da ti dođe istina, jasno ti kod da istina, i kod ana je suneta, i da po njoj treba živjeti i raditi, ili vjerovati u nju, i da ti to odbaciš iz oholosti, iz Kebura. Znači, to je krupna stvar. I ta stvar zaslužuje da bude zapričena s ovim kako je zapričena u hadisu. E, znači velika jaka prijetnja došla, a to je jel, da neće ući u džennete. E, odgovor na ovo je, da, da li to znači da, da će vječno ostati u dženemu, odgovor na ovo je u stvari, kako kažu učenjaci, da imaju dva tomačenja. kaže prvo je to, da, da ako ohalali ovo što je zabranjeno, Da onda neće ući u džennet. Znači, ako zna za ovu stvar, i onda on kaže halal je da čovjek bude da bude ohol u smislu da odbija istinu. Da prihvata istinu. Ohalali tu stvar i ohalali omlažavanje ljudi, obični ljudi muslimana, da ohalali ovo što zabranju na visu, taj kibur da ga ohalali, onda je to kufr. Zbog koje neće ući u džennet. To je jedno tomačenje. A drugo tomačenje, Je, kažu u stvari da, su, da u stvari da je ovo ve u stvari da je ovo strašna i velika op, prijetnja. Da ovo prijetnja da, da sebi ljudi muslimane dozvodi da, da imaju koseba ovu vrstu oholosti. Jedno i drugo je ispravno, je li, jedno i drugo je, je, je prihvatljivo onaj ko, ko halal je ovo što je zabranjeno. Normalno da je to kufar. A ovo drugo da je velika prijetnja. Znači da to u stvari nije kufar. Ona je kotuneo i inađe se to kod nje. A pa to je često, ko ljudi se ti često dođe, dođeš mu sa istinom, objasiš mu istinu, a oni odbaci. Zdol zbog ogolosti, zbog ljutnje, da što smo ti došao s tim i tako dalje, ni biti, on ljuto odbaci. Ali naši velika prijetnja da se tako čovjek znači ponaša. Znači u ovom hadisu velika prijetnja, znači prijeti se da neće uči a to ne znači stvari da neće uči u dženet. Ona koja umro Umro na la ilahe illallah ni činio shirq, on će kad tad bez odzira koliko je bio kažnjavao u džehenemu, kad tad će jel biti uh, kada, kada završi ispaštanje grijeha, biće vraćen osma kavalašano oprostil, biće vraćen u džennet, kogori umro na la ilahe što ako ide, što ne veldje ma. Odnosno, s druge strane imamo toliko šerijskih tekstova u kojima je došla slična prijetnja, a u kojima ne znaću stvari da ko to uradi da će biti u džahenemu. Kao što došlo je hadis la etkolo džene, nemam. Neće ući dženete, uh, onaj ko čini nemimet, koji prenosi tuđe riječi, sidnje zavađene među ljudima. Hadis vjerodosna bilježi ga muslimu svom sahiju. Znači, ako udjel ovaj hadis, znači, koliko ljudi neće ući u dženet, jel? Ovde se, znači, ovo ovaj je prijetnja, s ovim hadisom je prijetnja da kod se time bavi, jel, da, da će biti kažen džahenomskom vatru. Neć Naći biti kažnjen dje, đeđhenenskom vatrom. Da će biti znači da će ispašeti taj grijeh u đehennemu, pa tek onda jel ako umre na ako umre da na, laila biće vraćen u džennet. Također jel mnogi drugi hadisi jel kao, došlo, kao, do, kao što je došao hadis u u, u, Zbjec, u Delajlu, Neboua, od laila ne buo od Dehakija da je konstantno rekao da la jedhu u džennet men nebete lahmuhu min suhtin. Neće ući u džennet onaj kome je tijelo izraslo od od mjita od harami imetka. Kaže en naru aula biha batra preča za tako tijelo. Taj hadis iako u drugim dvativima ima slabosti, mnogo su ali vrat neki učenjanci smatrali je da da je prihvatili da je dobar hadis ima u njemu određene slabosti. Glavno taj hadis ukazuje znači, da je taj grijeh kupa grije eh, haram imetka jeste ihranstvo od harami imetka i da zbog tog haram je da to zbog toga čovjek neće u džennet, odnosno da je, da je to da je to veliki grijeh kada dođe za neke grije ovakva prijetnja, za ovakva prijetnja da neće ući u džennet to znači da je to velikih grijeh da čovjek treba čuvati znači na da je time došla, da je to velika prijetnja za njih a ne znači automatski da on da će biti vječno u džehennem po akidi ehle sunne vel jama ispravne znači po akidi ehle sunne vel svi oni koji umru na tevhidu na la ilahe illallah znači neće širk Bez obzira koje grijehe radili. Ubili, ukrali, obu, ono sve živo što su radili. Znači, e, ako je Malašanu ne oprasiti te grijehe, znači, on će ispašiti svoje grije u Džehennemu, ali će kad tad biti vraćen u Džennet. Jer su umrli, umrli su na Tevhidu. I u tom jest jes e, vrlo bitna stvar da čovjek poznaje širk, e, poznaje koje su vrsta širka i da se čuva širka da ne bi upao u šir, ne bi umro na širku, jer Alašanu, jel opraša sve grijehe koje došlo u dva koranska ajeta, Allah jano pro sve grije, mimo mimo širka. Sve drugi grije može Allah jano oprostiti, ili ne mora oprostiti ili spašta za grije za njih, ali širk se ne oprašta. E, dalje Allah za najbolje, znači to je odgovor na upitanje. U sljedeće pitanje kaže se na Sala Malik u nekacionalnom kaže e, ja sam sestra i sanjala sam sinoć da sam u džennetu. Tu sam vidjela žene u bijelim haljinama koje su me zvale, možete li objasniti, sam Allah vas nagradio, amin. Odgovorno pitanje ja ne znam tumačiti snove, pa ne bi se upuštao u ove stvari, osim, pošto sad ću pitam da onako, što ono kažu, ofrlje protumačim, a ne valja pitati ovako snove, to, znači da pita ne pita, se svako za tumačenje snova, to treba da ne pitaš, oni koji znaju tumačiti snove. Uh, a ja to ne znam, jel? ale to ono nešto sam načito tam čitam, tako dalje, vraća se na poznati hadis gdje je poslanih sallam sallam uh, uh, uh, usnio sanjao Omara radijalahu anhu, pa, uh, radijala pa je protumačio ono što je vidio u snovima. Pa nešto slično ovo ovome otprilike to, je uh, sa, uh, sanjala si jel, uh, da si u dženetu, vidjela si žene u bijele anjima, koje su te zvale. Uh, bijele anjne mogu da predstavljaju značenje čistoću, čistoću morala i vjere, A žene koje se zvale, zvale su te da, da počneš, da praktikoješ, da, da imaš čist moral i, i čist, čistu vjeru, čistu znači i u duhovnom i u fizičkom smislu, kako bi i ti ušla u džene bila sa njima. Može se tako protomačiti, pošto sam pitala, jel evo, ovako sam ti a ne obavezujem te uopšte ovim, ovim tomačenjem, pošto ne znam tomačiti, jel Allah zna najbolje. Desetno pitanje. Kao da eselem kako učenjaci hadisa znaju da je neka predaja vjerodostojna vjerodostojna prenesena od Allahov poslanika sallallahu alayhi ve a kako spoznaju da su određene hadise vjerodostojni samo do ashaba po čemu se zna da je određena predaja vjerodostojna kako kako Riča Saba po čemu kao hadis vjerovjesnika sallallahu alajhi wasallam dava salat na svakim dobro odgovor na ovo pitanje je ovo je tematika al mustalaha hadisa hadiske terminologije ovde jednostavno odgovori učenjaci hadisa znaju da je neka predar, prednesena prenesena od posto zato što ima u lancu prenosilaca od pulana, od čovjeka, kaže jedan prenosilac, čuo sam od, od drugog prenosilaca, sve sto učenjacim hadisi, čuo sam od njeg da je rekao taj taj hadis, od, ova on prenosi od ovog, ovaj prenosi od ovog, i sve lancen prenosilaca, jedan od drugog prenosi do ashaba i onda ashab kaže, čuo sam od poslanika sam da je rekao to i to. Kad, kad dođe tako da ashab kaže, čuo sam Allahov poslanika sam da je rekao to, ili Allahov poslanik je rekao, radio to i to, znači to je hadis, koji koji se prepišuje poslanikom sa prenesenom poslanika jer je Ashab kaže da je to uradio poslanik da je rekao to poslanik sa i to je, to je to je taj prvi diodisa drugi diodisa koji kaže kako znamo da neki kaže da je od ashaba pa zato kad se hadis završi na tome da kaže da je ashab rekao to i to znači dođe hadis prenosi o lancu prenoslaca, od tog i tog radije da je, on prenosio od tog tog radije čuje od tog tog radije i na kraju kaže da je ashab rekao to i to da je uradio to i to Znači, to nije pripisano poslanike sa nama nego ashabu. I onda se zna da je to riječi da je to dijelo ashaba, a ne poslanika sa nama. Osim nastaje problem, kad jedan te isti hadis u jednom lancu kažu da je taj ashab rekao da je to uradio, poslanik sallallahu alejhi rekao, a u drugim u drugim se kaže da je to rekao ashab, da je to te uradio rekao ashab. Onda nastaje razilaženje kod muhaddisa, šta je preče, da li se uzima ovo što je rečeno da je, to, da je ashab prenosio poslanika sallallahu alejhi ili da je to on lično rekao i uradio. A to se onda gleda na to koje je ravije prenosi taj hadis, koji ko su pevodani tako dalje što je tema za sebe jel? Ne znam koliko koliko me ime mogao razumjeti je ovo što nekoglavno to to je jel, duga tema e, mora se vraćati mnoge drugu terminologiju da se obrasni u osov da će razumijeli. Ala za najbolje. Je, sljedeće pitanje kaže: "Es-salamu alejkum ve rahmetullahi ve barekatuh." Alejkum es-salam ve "Možete li ukratko spomenuti onih pet uslova da bi djelo bilo primljeno bez pojašnjavanja detalja uslovna po osnovu da se za šahnam vjer Odgovor ne znam na koje uslove e, na kojoj uslovi misli pet uslova da, bilo, da možda ovdje greška u pitanju možda misli pet nekih šartova za lajda ili lajda pet neki uslova da nešto drugo ali e, e, za primanje dijela da bi dijelo bilo primljeno su dva šarta opće poznato i svuglje su učenjaci spominju i pišu jel, da bi dijelo neko bilo primljeno ima prvi šart to je ihlas i i drugi, e, drugi šart to je muvafaka znači prvo ihlas da se radi u ima Allaha želašanu to dijelo I drugo da budemo omotava Afrika, apokata to dijelo odgovara ono kako što je prenašeno od poslanika saznamo da je to da se tako u vjeri radi naši da je na sunnetu To vaša ta dva koja već smo da, da bilo djela primjena a na što je u pitanju misle da ako nešto mislilo sa nešto drugo onda nije bilo precizno pitanje la za najbolje keri pitanje e, kaže u pitanju kaže ko su e, Abdul Hamid Kişk i kaže i e, e, Mutawalla to jest e, kakve su bila te ide ova, ova dva učenjaka egipatska E, mogu ovako nagrobu uopćeno da kažem Na koju akidu su bili šta su bili Ali neću odgodići ovo pitanje Dok još e, preciznije jel, Utvrdim da dođem sa preciznom Ono što je prenešeno jel, Šta su za njih rekli drugi učenjaci e, Mada mogu otvijek je reći koliko znam poznajem obi učenjake i, Ali, ali odgodići ovo pitanje e, 13. pitanje da li kaže, Pošto svaki musliman ne može Graditi svoj islam iman ako nema stabilne temelje, jer to je kao gradnja dvorca u pjesku, to jest sve, se kasnije, sve će se prije ili kasnije srušiti, pa a, koji to, e, temelj, e, po koji su to temelj, temelj islama koji muslima mora graditi prije proširivanja znanja o islamu? E, odgovor na ovo pitanje je sljedeći da musliman, svaki musliman treba da e, izučava, da uči prvenstveno akidu profesionalno akide. temelj su znači akida. Naravno kad govorimo o temeljima, znači, imamo temelje i islamski imanski manski šatovno poznato što učimo u mektebima džamijama. Znači po pitanju temeljja kao kao islamski šatova normalno to se prije svega odnosi naše hadite, odnosno na obavljanje namaza, posta, zakata i obavljanja hadža. To su poznate stvari. Ali kad govorimo sa strane temeljja akide, znači musliman treba da nastoji da da ulaže truda, čitajući knjige pouzdane knjige prisvatici predavanjima, slušanje predavanja odlazeći na strance gdje se govori o teme. Pogonstvo pogotovo znači prvenstveno musliman treba da se vraća na i poznati knjige koji koji tumače ispravno akidu. Počev je oni od danas poznati rašireni knjiga, znači vrlo je bitno da musliman zna i da nauči da se vraća na pol učene ljude i na povoda knjige, povod recimo knjige Osnovne knjige danas koja se izučava po pitanju Akide, to je u sulu selase u sulu u sulu selase, znači tri temelja od Muhameda ibn Abdul Wahaba, knjiga koja je stvarno potreba u današnjem vremenu da se izučava, da se izgradi na ispravne osnove, a kidamo somana, poslije toga knjiga Kitabu Tauhid od istog autora Muhameda ibn Abdul znači knjiga o tauhidu izučiti ta pitanje znači ta pitanje vrlo je bitno za akidu jednog muslimana da se može sačuvati i upadanja u shirki i tako dalje. Onda posle toga dolazi el akida vasitije. Vasitijska akida od Šeha sami Ibn Temije sa svojim komentarom. Poslije toga dolazi akida el tahavije, akida od imama Tahavija, a ne proizglučenjaka, sa, sa znači sa njegovim komentarom. Da bi ovim načinom pomim knjigama jedan musliman Izučio islamsku akidu, to bi mu bilo dovoljno da učio svoje temelje akide i da ne može posle ljulja i i i obara svaki vjetar kad nađe ili neko predavanje, nađe neki daja, prolupo i hajmo za njim odna. Nađe drugi puni vjetar s ove strane i s strane, pa se naginjemo, idemo tamo, idemo van, kako ko se mijenja od onih koji nasučje vjere. Tako musliman ne može učiti vjeru, musliman znači mora da u temelji svoju akidu na ispravnim temeljima, pa posle svejedno od koga slušao, slušao, poslušao nešto o sufijskom šihara, zna razpoznati je al gdje pogriješio. Zna otprilike da je gdje gdje je pogriješio, zašto se ne udimo onjeg. Slušao ovog drugog, pogriješio u ovom. Znači, kad izgradi svoju akidu na ispravnim temeljima, može razpoznati one druge koji griješe, al mada to njemu nije cilj, ali znači e, e, da bi da bi se zaćuo od fitne iskušenja po pitanju akide u današnjoj savremenoj dobi koja su velike i, i opasne, znači mora izgraditi svoju akademu na temeljnim stvarima. One se izgrađuju znači od uzimanja od pouzdanih učenih ljudi, pouzdanih šejhova i vraćanje na pouzdane knjige. Otprilike jel a poznati šejhovi povodom šejhov po pitanja pitanja koja se verovatno ima vam poznati a po pitanju knjiga otprilike ono što sam naveo je i ove knjige kod nas sa trilje i sa, sa komentarima a la za najbolje 14. pitanje ja se na Malikov ratov kartka da li je likom 7 ratov kartka je dozvoljeno oženiti ženu koja je novotarka u zagradi tekfiroka ili je splona tekfiru ili e, prislonjen prislonja na tekfiroc naklonjen na tekfiroc ja kada se sam Malikov ratov kartka e, Odgovor na ovo pitanje, jel e, u osnovi muslimanu je dozvoljeno da ženi e, mimo ehli kitabike, mimo kitabike, dozvoljeno da ženi svaku muslimanku dokle god je ona muslimanka, dokle nije otpadnik Islama. Bila ona sufika, tekfirulka, ihlanika, vaka, naka, nije bitno. Znači, dokle god je ona muslimanka, u osnovi njemu dozvoljeno da ženi. Znači, muslimanu je dozvoljeno ženi bilo koju muslimanku, sve dok je muslimanka. Ode znači ispravno postaje pitanje da li je bolje da je ženim, da li je dobro da je ženim ili je bolje da je ne ženim. To se može pitati. Ali dokle god se neka žena o, o, sestra o, smatra muslimankom, znači dok je ne, dok nije izašla iz islama sa svojim o, sa svojim uvjerenjima i djelima, znači nije dozvoljeno ženiti. Znači postaje pitanje da li je pametno i mudro da ženim ovakvu, recimo, ženu koja koja je tekfiru, kanaginje tekfiru, sluša tekviru se uzima od njih priča, njihovu priču, tako dalje. O tom ima smisla pričati i to ima smisla postaviti, a ne da li je dozvoljeno. Naravno je dozvoljeno u žene, dok god je muslimanka, osim ako je pro tekfir, onda ti nije dozvoljena. Znači, postavlja se pitanje, znači, da li je to pametno, da li je dobro? U, u komu smislu? Da skratim odgovor, znači, odgovor je bio ovdje, znači, ako, ako se može procijent od te sestre, Ako ona je debelo zaglavila je u tim pitanjima, znači da je zabludila totalno, da je, da je površno razumije ta pitanja, da je otišla uh, po tom pitanju, znači površno razumijeva i da je tome, da je nemoguće vratiti. Na, na ispravno razumijevanje, tako dalje, da je bolje takvu sestru ne ženiti. Zašto? Zašto ima sa njom problema sutra, jel, i sa njom, i sa onima koji je i tako dalje, kakav mora tebe samo uput tvoje sobe da te protekviri, jer ćeš u nekim meselama pogrijeziti, tako dalje, što je, što je praksa, jel, kod nji, jel. E, ono Svet život sa takvom osobu može da vodi u o, velike probleme veliki nas noći po pitanju vjere znači može čovjeka dovesti iskušenje i može čak poslije toga jel ako se ona ne vrati ne povrati da čak i djecu navodi na te stvari pogrešno razumijevanje mnogih pitanja tako dalje Elena znači, kaže da je uđa stvar s procjene a se procjenjuje ona da je mnogo mnogo znači zabludila u tim stvarima bolje tako osobu na ženti međutim ako se proti s druge strane da je, da je samo jel da je, da je povošinski tome nagila i tako dalje da nije da nije pravo da se može spasiti Da je, da je moguće vratiti na ispravno, on nema je nema svitac ona ženi, čak je poželno da se ona oženi kako bi se vratila, ali ne treba ženti da se potpuno ne vrati, jel? ne treba ulaz u nešto što je sumnjivo, što je nesigurno. Naći sve zavisi od sami situacije i stanja te te sestre. Za 15 e, pitanje, a ono bilo došlo bilje prilike je to prezadnje pitanje ili zadnje. Uh, nije ima dosta. Kaže 15 bi nas zanima me da li iman kod čovjeka može povremeno određenim situacijama opadati i rasti? Al vas na grado svakim najvi. pitanje govori o opadanju i rastu imana. Ne samo da iman, odgovor, znači, ne samo da iman može povremeno određenim situacijama opadati i rasti, nego da kide ehli suneva džema da el imanu je zidva jenkus. Iman, znači, raste i, i, i umanjuje se. Znači iman jednog koslimana rasta i umanjuje se jezidu bil tati ta u ajankosu bil masje. Iman se povećava sa pokornošću, sa dobrim djelima, a umanjuje se sa griješenjem. To je akida ehli sunne val džemaa, a novotari novo su oni koji imaju drugačije tomačenje drugači to mači nije po ovom pitanju znači a to su mordjie i havariđi oni imaju drugačije oni imaju kažu da je iman jedna cjelina nešto kao cjelina znači il ga imaš il ga nemaš da množimo sad u te detalju glavnom šerijatski tekstovi ukazuju na to da iman se povećava i umanjuje zato podu kadu mnogi ajeti i hadisi poput ajeta reče uzvišano lies dadu i iman ma imanim da bi povećali svoj iman al-ahasan ono kaže skoro pet lies dadu imane da bi povećali iman sa njihovim imam. Znači da ima rasa da se povećava. Uh e, takođe el poslanik kaže u hadisu, ja smo večeras pomenjali u večerašnjem predavanju gdje kada opisuje žene ka napisato, akli vedin, da, da su žene one koje imaju koje imaju mankanju u krmlja u pameti i vjeru. Pa pojašnjenje u tom hadisu koja to mankaju pameti i vjeri, odnosno to je jel, njihovo je ne, ne ne vjere po pitanju nepoštenja i neklanjanja el kada sustanju stanju Hajdza i Nifasa, a po pitanju Jel Akla, odnosno da dvije žene su na nivou jednog muškaca u svjedočenju, što došlo u kuranskom ajetu, a odnosno to ukazuje, znači, da, da ovaj hadis ukazuje, znači, da da neko može imati manji, da nekom opadne imani vjera. Hela, ne se i mnogi drugi ajeti, da ne navodimo, koji... E, koji kazio pogotovo hadis, znači podnati hadis koji prenosio nekoliko rivajeta, od nekoliko ashaba, od Enesa, radijalama, Džabira, Huzeite, Buhureira i tako dalje, u kojem je došlo da je poslanik sam sanan hadis Motefa Galiira, poslanik sam sanan rekao da će da na sunnju danu, će bit, da će Allah Češanu reći, kaže en ahriju, mine nari men kaneti kalbihi mit kalu habbeti min iman. Izvadite iz vatre onog u čijem srcu ima i najmanja trunčica od imana. Znači, vidimo da ima može biti skroz mali i, i neznatan. E, e, znači, imam se može totalno mali biti skroz mali da čovjek umri na takvom imanu. E, a imam može biti naravno i mnogo veći od onih, od onih, od onih ljudi koji su... Uh, koji su, najbolje praktikuju vjeru od, od, od šahida, od sidbika, od vjerovjesnika poslanika i tako dalje. Hele, mesej, da je neduljim oko ove teme, znači, uh, po ovom pitanju, uh, murđi je havarđi su različiti sa ehlasunem od džemaa, a od akide ehlasunem od džemaa je da, znači, da, iman, da iman raste i opada, i na to ukazujem nekoliko ajeta i nekoliko hadisa, znači mnogi širijski tekstovi i, i to je ispravna akida, znači da se naš iman povećava sa dobrim djeljima, a da se naš iman mani sa sa griješenjem. Allah zna najbolje. Eh, 16 pitanje kaže, selama likalnih celovrakmatov selam krato, kakvi su propisi vezani za svadbe, recimo pozoveme Amidža koji je na ispraćaj čerke bez muzike i alkohola. E, odazivanje svadbama odazivanje odazivanje s vadbije kada musliman pozove drugom se vada svadbo odazivanje svadbi je po ispravnom savučenjaka je važib e, na osnovu hadisa vjerodostog kakav kaže poslanik sv. E, koji prenosi e, Uh, ebu, uh, ebu Hurire, Enes uh, radijallahu ali mnogi drugi ashabi kermen men ila velime tin fel juđib onaj koji bude pozvan velimu to na svadbu, kaže, neka se odazove i kaže, uh, Ebu Hurire radijallahu anh, kaže, uh, onaj ko bude pozvan na, na velimu, na svadbu kaže, i ne odazove se kad, uh, kad Asa Ebal Kasim kaže, postavio neposlušan Ebu Kasim to je Muhammedu sallahu alim sallam helemese, znači istravo da je odazivanje s, uh, pozivu na svadbu, da je vađib ali pod šartom, pod kojim šartom, da, na, na, da bude lično čovjek pozvan, on lično bude pozvan, ne uopćeno ljudi svi, Pa, ko da, da čovjek dođe da kaže ko hoće dođe, jedno veliko skupin ljudi kaže ko hoće dođe neka dođe na svadbu znači tad nije preciziru tačno tad nije važivno da se kada a kad dođe, kada dođe pojedinačno jednom čovjeku kaže podinjenega lično onda mu je važiv da se zna, ali pod šartom da na toj svadbi nema munkera kojih munkera znači da nema muzike, da nema alkohola da nema miješanje muškaraca, žena zajedničko usjedinje ako ti stvari nema onda je obaveza odozvati se na svad Naravno svadba u šarijatu se podrazumijeva odlazak na jelo, na mjestu gdje se sjedni i pojede hrana, to je svadba, to je u šarijatu svadba, a ono ići sa, sa autima da se dovede mlada od veze do veze, znači to u šarijatu nema vezi sa svadbom, to je naš bosanski običaj, on je naravno normalno dozvoljeno ako nema u njim nešto spovodno dugo sa šarijatske strane, ali svadba u šarijatu se podrazumijeva, znači pozvat ljude na jelo da pojedu hranu povodom povozno ženitbe. A ono odlazak doloženje i odloženje mlade, jel, tu uopšte ne uloži u spadbu, ne ima sa spadom po šarijatu, jel? Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje kaže, 17. Kod nas Roma postoje običaj da prilikom prošenja djevojke roditeljim na doženji treba da plati djevoj, djevojčinim roditeljima 30.000 eura. nako čega se ona uda, a da i ne upodnavno doženje. Ja mislim da je to obična trgovina, tako da se bojim Allah na takve svadbe, volio bi da bude tema predavanja nekad o tome, jer nas, nas ima puno Roma koji smo se vratili vjeri, i u ovoj sobi nas ima, tome puno zbunji, a i druge Rome, naravno, šta da radimo. Odgovor na pitanje, prvo što se tiče, kaži nako čega se ona uda, a da i neupoznavno doženje. Sviđa upoznavanje doženje, jer nije šart valjanosti braka, e i sklapanje da, da da mlada znamo održanje jel njemu je mustehab, njemu je stehab stehab da da da vidi mladu i ona njega da vide da vide znači da se vide da li će odgovarati jedno drugome ne ječe znači fizički da vidi kakvi su narod da se raspita je, to treba svakako znači nije šat valjao braka da, da ona njega i onњу da da je znaju da se vidjeli prije e, to ta strana a što se tiče ovog jel plaćanja kako reče jel Priliko prošljenja djevojke roditeljima dođenje treba da plati djevojčimim roditeljima 30.000 eura. U širjetu postoji mehr, plaćanje mehra, odnosno davanje mehra. da Mehr se daje mladi, na ti ženi koja se udaje, njoj se daje mehr. I to je njeni metak i ona je vlasnik toga, može ako doće da dade nešto od toga roditeljem svojima, a ne mora, nije dužna. Znači, mehr propisan, on, on propisan se daje e, ženi, daje mladi koja se udaje, a nje, ne njenim roditeljima. Tako da ovo, ako je to praksa, kako je navedeno ovdje pitanju, da da to nema ima veze sa šarijetom, da je to čisti džahelijet ili najviše ličine kako e, e, kupo-prodaj, da je to kupovina jel, e, to djeteta, mada to oni ne sma, možda ne smatruju kupovinu, nije bitno. Uglavnom, ovo što rade haram po šarijetu nije dozvoljeno, e, propisano je, nači da... Da, priliku, da, da prilikom vjenčanja, da se odredi mehr i da, da, znači, da mladoženja plati, da mehr, sve jedno bilo novcu i nekom drugom materijalnim stvarima, bitno da bude neka materijalna stvar i metak, da se dadne mladi i ona je vlasnik togi metka, može raditi sa njim šta hoće, a ne da se daje njenim roditeljom, njeni roditelji e, s tim nemaju nikako pravo da uzima bilo kakav metak za udaju svoje čerke. E, mislim da je to dovoljno jasno da ne treba detalji a za najbolje a što se tiče pitanja predavanje na ovu temu mislim da, da je već držano da su pitanje šartova ženidbe udaje i tako dalje da, da je o tome bilo govore da je govoreno A može se ili izdvojiti kada se ukaže potreba za to vladan najbolje. 18. pitanje, kaže Sala Malika, Valaikum, Salaam, Rahmetu, Varkatu. E, ukoliko čovjek obavlja malu nuždu, stojeći kakav je propis malih katica koji se odbiju i prskaju po odjeći? Da vas Allah nagleda svakim dobrom. E, na ovo pitanje direktno, e, direktno imamo odgovor u hadisu koji bilježi Buharija u svom sahihu u kojem je došlo kaže da je Ebu Musa Lešari radijalahu anhu, kaže da je bio žestok po pitanju po pitanju Mokraći. Da bio žestok po pitanju Mokraći i da je navodio, kaže došao bi, naveo bi među, među ljudima i jaskavima koji i rekao, kaže, e, benu israilci, e, e, kaže oni bi, kaže, kaže kada Mokraća kada Mokraća, kaže, dođe na odjeću nekog od njih, kaže, oni bi taj dio od, na odjeću nekog od njih, znači, oni bi taj dio odjeće sjekli. Ne bi pravili, nego sjekli taj dio odjeće, jel, ako bi ga pokvasili sa moka, ako bi, ako bi dio mokače ošao na nju. Pa tako, Ebu Musa, Lešari, prišao, je govorio, znači, bio je žestok po pitanju, jel, tragova mokače, tako dalje. Pa mu je, e, pa je na to reagovao Oseb, vidješ Buhari osun se i kaže pa je Huzeifa radijalahu anhu reagovao na to i rekao taj lejtehu Emsek kaže kako se vidi da da da prestanite priče da ne priča je l nismo mi bratu u tome što radi je što žida uradi i nije to ono što je bilo u njihov širet nije naš šariat Kaže, I onda uh, je naveo Hadisu kojem došao. Kaže, etar Rasulullahi s.a.v. kaže, subatate qalmin fe vale qa ima. Kaže, Allah u poslanih kaže je došao na mjestu gdje je bilo smetilište, uh, uh, to mjesto tih ljudi. I kaže, tu je mokri stojeći. Hadis bilježika Buhari. Uh, znači, Buhari uslusa uh, Ovaj hadis i reakcija hudekarana ukazuje na to da je dozvoljeno da je dozvoljeno mokriti stojeći da nima smjetnje u tome Uh, s tim da određen članas kaže iz ovog se razumije, znači imamo uh, drugi hadisa koji ukazuju na tome, uh, onda iša radijala, kaže da je poslanik Sadlana kaže uvijek mokrio, sjedi, uh, čučeći, uh, sjedeći uh, kaže Oman kovan, kaže da je mokrio, stojeći, kaže slagovac je to, to a iša radijala, nije ga vide da je mokrio, stojeći Helemnes je, znači kad sastavim te šerijske, uh, uh, dokaze, ukazuje na to da je dosvoljen mokriti, stojeći s tim da se čovjek treba paziti da se ne odbijaju kaplice mokreće na njih, da padaje na njih. Da, da se pazih, znači da, da ne odi na njih. Znači da, da mokri na takvom mjestu da da ne može na njih otići kapljice. Odnosno, ako čovjek vidi i, i vidi da, da, su, da su baš kapljice pale na njih koje se odbiju i da, da je ostalo mokro na odjeći, dužan je da to operi. A ono što se odbije, što, što se ne vidi, što ostane, znači nije dužan. To smatra ono, je sijel, muktefer, ono što je malo, što je zna što se oprašta u šerijatu i na to da treba obratiti pažu, s tim da osnov je musliman ne mora otračuna je da da da ne idu na nje kaplice i tragovi mokrače prilikom ohrenja Allah zna najbolje sa ovim e, inshallah smo završili e, sve e, sve na na pitanje, molim Allahu džellalu i šanunu da nam ukaboli naše večernje druženje da nas učini svojim iskrenim robovima i da na poveća fik u vjeri subanek Allahumma zabihamke eşhedene la ilaha illa ente estagfiruke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rameullahtu SSL Maлейkum Rameullahhi v Brekathu, poste в Vaša ukativna islamska stranница